Jó, Aztán nem szeretném, hogy ez a 7-8 napos lenne. Fú, megy! Olyan vagyok, mint valami mágnes. Összeszedek mindenféle vasreszeléket a szóátvít értelmében. Ilyen. Ilyen. 061 900 168 van néhány percünk azzal, hogy egymással foglalkozzunk, vagy csak zenét hallgassunk. Ez kizárólag önökkel múlik. Ma... negyedike van, azt hiszem... Ma, tehát 2021. június, negyedike, péntek, van a pontos idő, 5 perc, numba reggel 7 óra, ez a Keifej minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint fial János 14 éven aluljáknak nem felete csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap nagyon kísérleti és nagyon utolsó adás. Minden nap kifejezetten meglepetés, és hát a korlátozott apokalipszishez nem tudok kommentált fűzni. Véna Száhi Márta elfogadta a Keifejancsi meghívását így kedden. 8 óra 20-22-től ő lesz, egy hétre rá, pedig Kovács Gergely, a két farkú kutyapárt elnöke tesz bátorító látogatást a Kejfejacsi stúdiójában, Véna Márta nagy valószínűséggel Telefonon lesz különös tekintettel, hogy 8 óra 50-kor azért kell abba hagyni a beszélgetést, mert 9-kor programja van, és az kicsi a valószínűség, hogy valaki innen a világ végéről tudom, békás nem a világ vége, aki az bugyi, de most ezt ne részletezzük. Tehát valaki 8 től 9 óráig elérkezzen a várba, ahhoz Vadastamásnak kell lenni. vadastamások Tamás sok mindenhez értető, sok mindenhez nem, de vezetni úgy tudott, mint egy forma egyes pilóta városban, nem versenykörülmények között én levet alappal állok előtte, ő könnyen lehetséges hogy odaérne a várba 10 perc alatt. Azért halandóknak. Kovács Gergely pedig eljön ide a világ végére. Vagy közel a világ végéhez. Hétágra süt a nap, állítólag nyár lesz. Némi aggodalommal hallgatom Pálinkás Szűcs Robert műsorait, mert feltűnt mellette egy nő, aki már de a civil a pályánban is, és aki egyébként egy értelmes nőnek tűnik, de az, hogy valaki másodpercek alatt műsorvezetővé jó, mert hogy a ilyen állapotban van, ilyen kidövés előtti állapot. Szerdán is volt a módom hallgatni, és ma is. Szegény az már egyáltalán nem jut szóhoz. Nem tudom, hogy a pálinkásnak a szerdájáért aggódjak, a péntekiért, mind a kettőért egyikért se. Kell nekem az ég egyet a világá mindenbe beledugni az orromat, pedig zsidó létemre nincs is hosszú orrom. Más alkatrészemről nem beszélnék. 06191168 Hát csak az a kérdés, hogyha önök nem telefonálnak, akkor én beszéljek el. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Fiala úgy Tegnap este Csernus Imre a maplácsban önnel beszélgetett. Nagyon jó műsor volt, mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa vagy nézze meg. Hallom, több részletbe lehetett megnézni. Hát két részletbe, de most már megvan az egész. Van. Igen. MPK-ban ez a csodálatos, tehát Ugye tegnap itt nem először sajnos technikai problémák merültek föl. Mint önök is nagyon jól tudják, én a technikai problémákra korábban úgy néztem, mint az életem hétköznapi eseményeire, ha nem voltak technikai problémák, tulajdonképpen nem is nagyon érzékeltem azt, hogy létezem. Az elmúlt fél évben egészen ellettem kényeztetve, és az igazság az, hogy hozzászoktam. Tehát, tudják, hogy a Panonia Hangstúdióba olyan körülmények vártak engem talán édesanyámban és a Magyar Rádióban volt még ez hasonlatos. Kettő halmazatilag pontosan nem feddi egymást. Aztán eljöttünk ide a világ végére, egy szintén fantasztikus dolgokat építettek. Mindent vegyenek úgy, hogy komolyan, nem komolyan, örökre bízom. És aztán elkezdték felütni a fejüket a technikai problémák, mint ilyen kis gombák aztán ezek időben úgy csomósodni kezdtek aztán ebbe is beledugtam nem hosszú orromat és pont akkor húztam vissza, amikor azt gondoltam hogy arra nem kértek engem még fel, hogy én ezt az egészet irányítsam mint tudják, bárhova veteszem a lábamat, nagyjából az egyenrangú azzal, hogy átveszem a hatalmat. Nem, minden, nem tudja, mindenhez értenék, de mindenhez hozzá tudok szólni. Valamint, amit érzékelek, azok általában igaz dolgok szoktak lenni, és szoktam tudni konstruktív javaslatokat tenni arra, hogy mi a megoldás. Tényleg például rájöttem arra, hogy nincs szükségem két wifi és visszavittem a tékomnak, miközben egyáltalán nem kértem, este viszont Miután meglehetősen magas hőfokon égtem egyebek közt itt a velem készült műsor kapcsán, kiderült, hogy az az egyetlen vonal, ami megmaradt, az meg nem működik. Keresztem a honpolától, hogy a tékom szerelőjét, aki meghagyta a telefonszámát, este 10-kor fel lehet -e hívni. Ő mondta, hogy nem, de én akkor már túl voltam rajta. Tegnap sikerült a rádió és a konglomerátum jóformán összes vezetőjével beszélni komoly kétségek támadtak bennem a tekintetben, hogy ma reggel én ide bejövök vagy bejöhetek, megfelelő rész aláhuzandó. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok, Föter vagyok Bocsánatot kérek, de teljesen élvezhetetlen az adás minden második hangját vagy szavát lehet hallani Akárhol próbálkozom, sehol. És úgy látom, hogy egy pár kommentem már érkezett, és ők is ezt Már Mármint, hogy most? Most, igen. Most, most, most. Most. Egyáltalán fogalmam nincs, hogy, hogy például eddig miről beszélhetett a szokásos felvezető műsor felvezető mondatain kívül, hogy, hogy miről beszélhetett. Annyira érdekes. Oké, okay, megkérdezem, hogy mi a helyzet. Prób próbáljanak valamit. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem tudom, nálam semmi gond az adás, nagyon szól. Köszönöm jó, Edver, egyebek közt ugye az a probléma, <gül> köszönöm szépen, hogyha ugye egyszer van, akkor az ember onnantól kezdve jó Igen. Én igazából jól hallom Önt, a, a, a telefonos YouTube-os alkalmazásban az rendben megy. Igen, más is azt írja, V. ibolya, hogy nagyon akadozik az adás. Ugye Ugye ez egy nagy, hogy mondjam, ugye az, én azért vagyok bajban, mert ugye én olyan rádióknál dolgoztam, amelyeknek volt internetadása, de volt földi sugárzása is. Most a földi sugárzásuk is szar volt, tehát hogy valahogy olyan rádióknál dolgoztam, ahol, ahol ó, minden nap ebben lehetett foglalkozni, ami azért lássuk be, hogy kicsit ilyen közép-kelet-európai vagy ilyen... Azt mondjam, azt tudom önnek mondani, hogy ha volna arra igény, hogy gondok legyenek az adással, önt leszámítva és még egy e-mail-ezőt leszámítva, mindenki arról számol be, hogy tökéletesen működik. Kétszer is gondolják meg, hogy betelefonálnak ide, különös tekintettel arra, hogy elvileg itt érzékelni kellene azt, hogy mi a helyzet, bár ez például tegnap nem következett be, úgyhogy... Abből az elméletiggel óvatosan kell bánni, nem mondom, hogy ne hívjanak fel azzal, hogyha a technikai problémák vannak. Egy biztos elhárítani nem tudom, legfeljebb veszem az adást a szárvit értelmében, de kétszer is gondolják meg, mert egy részről uh, szóval alapvetően meg tudnak ezzel engem zavarni, mert abban a pillanatban hogy az ember nem azzal foglalkozik. Uh, ami egyébként a dolga lenne, hanem amiatt nyugtalankodik, amivel kapcsolatban egyébként az így egyet a világán nem tud semmit se tenni, és ennél sokkal fontosabb dolgot mondok Önöknek. Valójában itt arról van szó, hogy annak a hímpora tűnik el, amit én az elmúlt fél évben úgy szereztem vissza, hogy soha a büdös életben nem gondoltam volna, hogy visszaszerzem. Tehát ez a konglomerátum adott nekem hitet a tekintetben, hogy lehet normális körülmények között innovatívan, kreatívan dolgozni, ami nem azt jelenti, hogy minden ment, mint a karikacsapás, de majdnem. Ezt megelőzően, ez sehol ebben a mértékben nem tudtam elmondani. Most, hogyha ebben a hitemben egyszer itt megingatnak, akkor az vagy nagyon soká, vagy sohasem tér vissza, vagy egy újabb helyre kéne elmennem. És megmondom őszintén, nem terveztem, hogy a 168-at most hirtelen 169-re, vagy 167-re cserélném fel. Ez a legnagyobb problémám. 0-1-9-11-168 The windows of the peacefully dead and I'm Seeking for the victims, shivering in bed, searching out fear in the gathering blue. Suddenly a movement in the corner of the room, and there is nothing I can do. I realize it's fright, Spider-Man is having me for dinner tonight 019111168 először 0619 111 168 másodszor 111 168 senki többet? Három, negyed, tizenegykor feküdtem, háromkor keltem, te? Hú, negyed, négykor feküdtem, és hatkor keltem. Hát már megint nyertél ebben meg. Mi a frászkunyót hát, csináltál negyed, négyig? Dolgoztam bármilyen meglepő. Elhiszem, de mit? Mit, mit, mesélj? Uh, most éppen hírlevelep írtam, és ilyen revidit uh, a politikai anyagot írtam. Filipov Gábor beszélget velem, vagy én vele nézőpont kérdése, ez egy ilyen műsor, e, azt a kérdést feltenni, hogy mi a kérdés, teljesen fölösleges, mert ez nagyjából ugyanolyan, mint amikor kereskedelmi rádióban időnként azt mondják, hogy zenéljünk egy kicsit, annak sincs semmi értelme. Szóval is tett el, én, mint bot csinált a nem kéne, hogy azt mondjam, hogy valami nem stimmel veled, mert az idővelosztásod nem stimmel. Fiam, valamit te rosszul csinálsz, vagy rosszul osztod be az idődet, vagy túl sokat válasz, de valami nem stimmel. Mi a válasz, édes fiam? A túl sokat, a biztos, hogy túl sokat állok, tehát a nemet mondás az egy, az egy megtanulandó dolog, folyamatosan, most éppen egyébként egy jobb hullámban vagyok ebből a szempontból. Illetve hát van az, hogy azért nem-profit cégnél dolgozom, aminek az forrásai korlátosok úgyhogy sokat kell vállalunk keveseknek. Én nem tudom, hogy non-profit cégnél dolgozom, mert fogalmam nincs, hogy a 168 micsoda, de itt is sokat kell vállalni. Tehát én például este olyan lelki terhet vettem magamra, amit nem tudtam, hogy a munkám része, és azt se tudom, hogy ez egy non-profit szervezet, de ezt ismerem ezt a dolgot, amikor az ember szívelélekkel csinál csinál, valamit, miközben csak fizikailag is csinálhatná, és nem fizikai munkás. Um... Te azok közé tartozol, vagy ezt most ne kezdjük el részletezni, aki két végén égeti a gyertyát, mert a szónak ebben az értelmében nem vagy olyan, mint aki két végéről égeti, de az egyik végéről nagyon. Hát nem szoktam így elemezgetni magam, de valószínűleg, valószínűleg igen. És de, de, de hogy bennem megvan a teleklés, hogy ne így legyen. Mi... Szeretem, az fontos, hogy, a, a, fontos, hogy a, a, az ember, amíg tudja meg olyan, olyan energiás szinten maradik a családjára, elég időt fordítson, ami, ami nálam egy, egy kihívás, és, és, és dolgozik kell. A kihívás, ha... hogy a családodra megfelelődik? Figyelj, óvattal a fogalmazását, mert amióta én egyszer azt mondtam a lányomnak, hogy legalább annyira szeretem, mint a munkám, tehát amikor azt mondod, hogy annak a kihívásnak, hogy a családoddal együtt légy, meg tudsz felelni, ha én lennék a feleséged, akit kivételesen ismerek, de nem én vagyok, én biztos nem lennék meghatódva tőle. Maga a használat. Szerintem ez egy pontos szóhasználat szóval volt, tehát általában igyekszem átgondolni, hogy milyen szót használok. A kihívás itt a, a munka és a, a szerintem fontos ö, közfeladatok és a, a, a család élet összeegyeztetése, ami pedig magán természetű szélelje az életnek. Ez nekem egy kihívás, hogy ezt, hogy ezt megfelelően ezt tudjam egyeztetni. Arról már többször beszéltünk, hogy azért lehet úgy csinálni a munkádat, és ezt talán neked kell a legkevésbé mondani, hogy azt te egy felelősségnek tart, amit, amit fontosnak tart az szerencsés esetben, és mivel sajnos csak egy óra van az életben, itt, itt, itt kell, kell logisztikai munkákat végezni ahhoz, hogy a normális emberi jönetetőséget közben. Azt írja az újság, hogy alkotmányos kontrollintézményeink depolitizálása és valódi függetlensége egyszerre növelhetné a működésük szakmai színvonalát és társadalmi elfogadottságokat. Például melyikét? Vagy Ez az újság. Milyen, milyen jó ötletei vannak a, Igen. A, az újságírónak. Igen. Számos, számos ilyen intézmény van. Itt mi az alapelvekről írunk ugye elsősorban, tehát hogy mi szerint kellene szervezni az intézményeket. Általában vannak olyan, vannak olyan intézmények, ahol eléggé pontosan kimutatható számokban kifejezhető azt hogy mikor sikeres volt, sikertelen a működés, és az is kimutatható, hogy a politikai befolyás sokat át. Egy példát azt hiszem, hogy hozunk be a szövegben, ez a közbeszerzősi intézményeknek a működésre, tehát az, hogy a magyar adminisztráció a citusokon átívelően egy eléggé szervezet. A, nem olyan értelemben... Igen, számát, ugye, éppen, hogy ugye biztos, hogy szervették a nézők, hallgatók, hogy hirtelen nagyot váltottunk, ugye a kérdés az hogy ugye most a Bízunk kevésbé a választokban a döntéshozatal minőségének és legitimitásának javítása civil fejezetnél tartunk, és lassan végére érünk ennek a az Egyensúly Intézet javaslatainak demokrácia ügyben, hogy pont ma vagy a jövő héten az majd kiderül, ugye javíthatjuk a döntéshozatal a minőségét a demokrácia többségi elvével és az inkompetenciával szemben, ezt még értem. A szakmaiság, a szakmaiság antidemokratikus szempontja már ma is jelen van a világ demokráciáiban, sőt részben Magyarországon is. Mi az, hogy a szakmaiság antidemokratikus szempontja? Nagyon egyszerű, ez a, az ókori görögök, egészen konkrétan Platón hozta fel azt a példát, ha jól emlékszem, hogy senki nem szeretne olyan orvosi kezelést, ahol, ahol megszavazzák a, a következő szikevágást. Most lehetszerűsítem a, a pározoltól, senki nem szeretne, ezt már nem plató mondta, olyan repülőgépen ülni, ahol a, a, a kormányt a szavazás alapján rányzatja ki, okra, balra fel vagy le. De ha én ez jól jól értem, értem, akár... de ha jól értem, akkor ez egy pozitívum. Uh, persze. Persze, Itt nyilván egy provokatív megfogalmazásról van szó. Mert nem Figyelj, a provokatív megfogalmazásra meg... semmilyen problémán nincs, mert miután tegnap egy uh, államtitkára való beszélgetés közben kiderült, hogy adott esetben egy képviselő választásnak majd témája lehet az, hogy kötelező legyen-e a pandémia kapcsán az oltás már egy olyan időpontban, amikor annak az időszerűségéről legalább annyit lehet beszélni, mint a kötelező jellegről. Ugyanez jut az eszembe a szakmaiság és a demokrácia az operatív törzs esetén. Az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy Magyarország miniszterelnöke nem Platon. Hát ez egy másik kérdés. Én ugye politikusok értékelésre nem foglalkozok. De azt talán kitűnik a, a, az anyagból is, hogy, hogy, hogy nem véletlenül foglalkozunk ilyen témákkal. És hát egy másik példa, az most megint aktuális lenne, foglalkozni foglalkoznék aktualitásokkal, nevezetesen, hogy a, az igazságszolgáltatás tipikusan egy olyan teret, ahol nagyon-nagyon nem szerencsés ha felmerül a politikai befolyásoltságnak a, a, a gyanúja. Tehát, hogy, hogy a, amikor mi arról beszélünk, hogy vannak már antidemokratikus intézmények a fejlett demokráciákban, akkor jellemzően a az igazságszolgáltatást és a független jegybankokat szoktuk felhozni. ahol kifejezett cél az, hogy jogi elvek vagy szakmai elvek érvényesítése ö, szempontjából minél kevésbé befolyásolja adott esetben a választói többség akarata. A Itt eljöjj egy pillanatra. Valójában? Egy, bocsássak, bocsássak, bocsássak, tehát hogy egy bíró akkor sem szabhat ki halálosítéletet egy gyilkosta, hogyha egyébként tudjuk, hogy a magyar társadalomban elsöpül többsége, vagy támogatottsága van a haládmintetésnek, ez, ez egy jó példára, igen. Um, az teljesen magától értetődő az evidencia, hogy a politikusok zöméből, mert azt nem lehet mondani, hogy mindegyikből, meg nincsen, hogy apolitikus, de hogy... Ha itt az elmúlt időszakot nézem Magyarországon, tudom, nem aktuál politizálsz, de hogy az önmegtartóztatás az nem erőssége a politikusnak, és valahogy úgy tűnik, és ezt próbálják nekem megmagyarázni ebben az összkártyavárhelyzetben, mármint hogyha a House of Cards-ban élnénk, és ez nem egy sorozat lenne, hogy a hatalomgyakorlásnak a mahinációit, azt nekem el kell viselnem, holott én egy olyan nővel nem élek együtt, de egy olyan nő az én párom, aki, mint tudjuk, a technikai szabálytalanságot is kiiktatta a fociból. Magyarul nekem a hatalomgyakorlásnak ezeket a mahinációit, nagyjából úgy kéne nézni, mint a honpola a néz a fociban a technikai szabálytalanságokra, de valahogy olyan elnézően vagyunk ezen intézmény iránt, mintha ennek nem lenne jelentősége. Szerintem az önmegtartasztatás az egy kulcsfogalom, tehát a politikai rendszer az két dologból épül fel, és két dolog alapján működik, vagy nem működik. Az egyik az intézmények minősége, a másik az intézményeket működtető embereknek a kultúrája, hogyha úgy tetszik. Nem, az, hogy mit, mit enged meg magának, és mit nem enged De meg az, magának. De az, hogy mit enged meg magának, az azt is, egyébként arra való tekintettel engedi meg, hogy pontosan az ellenkezőjét teszi annak, mint amiről te beszélsz, és a szakmaiság helyett, vagy a szakmaiság mellett, ez egy jobb eset a politikum is legalább akkor a szerepet kap, mint amekkorát Platon egyébként nem tene lehetővé a, szerintem itt arról beszélünk, hogy a szakmaiság logikája az, az, az nagy, nagy részben más, mint a politika logikája, és ez egy normális dolog egyébként. Te azt tolerálod. Na látod, elállod. ez egy érdek, e, tehát erről biztos hosszan hát, tudnál beszélni hosszúan. a kettőnek az összeütközéséről. Igen, itt, a, itt az a kérdés, hogy, hogyha egy politikai rendszerre egészként tekintünk, ahol többféle szempontot szeretnénk érvényesíteni, többek között azt, hogy a politika tudjon versengeni a szavazatokért, de azt is, hogy az állam tudjon működni, és annak a tervei, akkor egy olyan egyensúlyt kell létrehozni, ahol tudatában vagyunk annak, hogy a politikának megvan a saját logikája, és a politikusok nem azért követik ezt a logikát feltétlenül, mert rossz emberek, hanem mert a politika logikája szerint gondolkodnak, akkor úgy kell egy intézményrendszert kialakítani, és olyan választói közösségnek kell működnie, amely ki tudja kényszeríteni adott esetben az egyensúlynak a visszaírásét. Például, hogyha egy politikus a jogbetűjének egyébként megfelelően, de érezhetően a jogszellemével nem összakban túlterjeszkedik a hatalmát illetően, akkor a választók... Jó, de ennél van fontosabb is. Azt áruld el nekem, hogy azok az országok, amelyeket te példaképnek tekintesz, és sokkal jobban ismersz, mint én, Malajzia, Finnország, sorolhatod jobban, mint én és most mondtál egy mondatot, és megkérdezem tőled, ezt alulról kényszerítették ki, vagy pedig felül uh, találtak egy olyan lukat uh, a politikusok, amelyet kihasználtak gyorsan, vagy nem gyorsan, de relatíve gyorsan, és valami olyasmit változtattak az ország életén, ami valami ismeretlen okból e, megmaradt, és onnantól kezdve az életminőséget alapvetően befolyásolta. Alulról vagy felülről? Csak egy gyors éles megjelzős. Nem hiszem, hogy vannak példa országok, hanem bizonyos szempontból vannak példaértékű kommentumok. Oké, okay, rendben van a szükített értelemben. Lesz, bocsánat, ez, nekem, ez nekem fontos. De mi ezzel nagyon sokat foglalkoztunk akkor, amikor elkezdtük a munkánkat az Egyensúly Intézetnél, és hát azt láttuk, hogy, hogy, hogy rendkívül színes a paletta, tehát hogy országonként változik az, hogy miről beszél, beszélünk, tehát hogy elitkonszerzus alakította ki valamilyen válsághelyzetben. Az konszenzussal vagy a választópolgárok többségének a nagyon egyértelmű akarata, és azt se felejtsük el, hogy sajnos vannak ebben a tekintetben a hanyatlástörténetek is, tehát amikor az önmektartóztatás pontoságáról beszélt, Erről korábban talán már beszéltünk az egyik kérfejáncsúban, hogy az Egyesült Államokban egy nagyjából most már 30-40 éves honyatlási folyamatnak vagyunk tanulói a tekintetben, hogy a politikusok egyébként a választóknak szántolva, hogyan lakják be az alkotmányos intézményeket, és hogyan szegnek meg olyan iratlan szabályokat, amiket korábban nem fekszeknek, nem tiszteletben tartok Én meg nem tudom mondani, hogy én miben élek, minden esetre inkább hanyatlásnak élem meg, csak ugye a hanyatlást azt valahonnan kéne viszonyítanom, és nem tudom megmondani, hogy mikor volt olyan állapot, amit én egyébként egy olyan ideálisnak tekinthettem volna, ahonnan kezdett volna hanyatlani, mert ugye hogy az ember egyfolytában hanyatlásnak éli az életét, az olyan, mintha egyfolytában árvízben élne, az valószínűtlen. De én. A... Csak hadd mondjak egy példát, hogyha az Egyesült Államokat szállítottam elérését közben. Át, no. a, a, arra gondol, hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszel ilyen dolgokat, de, de az egyik példám az már az életedben történt. Az egyik példa az a Rózeveltnek a, a túlterjedt kérdés, amiről ma már nem szoktunk annyit beszélni, de nagyon tiszteljük a Rózevelt. Amikor a Rózevelt ugyanúgy, ahogy évtizedeképpen Hugo Chávez megpróbálta feltölteni a legfelsőbb bírósá, bíróságot a saját híveivel, hogy lebontson egy korlátot a saját hatalma előtt akkor demokraták és republikánusok karöltve a törvényhozásban ezt megakadályozták. Azt mondta, de ez nem pártpolitikai kérdés, az alkotmány szellemében ilyet nem lehet. És amikor, amikor, amikor te is éltél, amikor a Mix-szal lebukott a Hótergépügy uh -huh. és ugye elindult ez a bizonyos uh, lesz-impeachment, nem lesz-impeachment, és így tovább, akkor egy idő után a politikai életnek a két nagy tömbje az egyetértést jutott abban, hogy ezt nem és hogy nem lehet, nem lehet megvédeni akkor sem egy ellököt ilyen helyzetben, hogyha ő a mikutjánkéke, hiszen akkor a republikánusok nélkül nem lehetett volna elintézni Nixon. Na most ehhez képest érdemes megnézni, hogy a 90-es évek polarizációs folyamata után hova jutottunk a támpállók esetében, ahol nagyon-nagyon sok olyan pont lett volna, ahol a republikánusok együttként a demokratákkal karültve egységesen feléphettek volna egy nagyon-nagyon veszélyes folyamattal szemben, de a pártpolitikai logika ezt már felülírta, aminek egyébként nem csak az egy amerikai intézményrendszer lett az egyik vesztese, hanem a republikánusok maguk is, mint párkválságban jutottak el, ugye nem eset lehet ma hallani. Tehát amikor hogy a hagyatlásról beszélek, akkor nem egy ilyen közéletről beszélek, de mindenki mindig hagyatlásként éri meg egyébként a korábbi időköz képest a, a, a, az életet, hanem egy nagyon pontosan végigkövethető csomó pontjaiban összehasonlítható folyamatot. De miért meg mindenki hagyatlásnak az életet? Hát, ez az emberi természetben benne van, ez már egy pszichológiai kérdés, ez tegnap kellett volna kiveszéleltek. Egyébként hallgatom, is nagyon élvezetes volt, uh, sok szempontból, uh, de hogyha te az egyiptomi komi olvasol forrásokat, akkor már akkor láthatod, hogy hagyatlásként fog fel a, a történelmet. Ez valószínűleg összefügg az embernek a saját egyéni személyiség fejlődésével, hogy hogyan lakja be fiatal korában a változó világot, és hogyan lakja be idősek korában. Ha ki akarsz térni, térje ki, ugye, e, ugye a következő fejezetben egyebek között arról van szó, hogy hogyan lehessen kinyitni egyébként a döntéshozókat, nyissuk meg az államot a világ legjobb szakemberei előtt, egyebek között erről ír az Egyensúly Intézet. Uh, és hogyha én most a magyar valóságra tekintek, amiben élek, akkor nem elég, hogy nem nyitják ki az intézményeket, hanem van egy nagyon furcsa bebetonozása annak, ami most van, vagy legalábbis, ha nem is bebetonozása, mert tételező, hogy ez nem bebetonozás, de valami olyan folyamatot látok, uh, amiben... Uh, azt vélem felfedezni, hogy a hatalom annak érdekében tesz mindent egyrészt, hogy megmaradjon, másrészt, hogyha átmenetileg elvesztené, akkor is hogyan tartsa fenn a hatalmát egy más politikai szerkezet vezetése alatt, amelyet ezzel is meg tud roppantani. Amit te írsz, most én annak pont az ellenkezőjét élem meg Magyarországon, pedig te 2030-ról beszélsz, és az a betorozás, hogyha mégiscsak megmaradok ennél a kifejezésnél, bizonyos szereplőknek a mandátumát illetően 2030 nem is elképzelhetetlen, hiszen olyan 8-9 éves megbizatások vannak, 2021 van, ami akár 2030-ig is eltarthat, és nem az az irány, amiről te írsz. Hát most mondjam azt, hogy valószínűleg igazad van. A, ugye, amit most látunk, az pont az, amiről korábban beszéltünk, a politika és a szakmai ságlóikájának az üszközésre. Te politikus vagy, és választásokat szeretnél nyerni, meg hatalmat szeretni, akkor értelemszerűen érdeked az, hogy a rendszer minden szeretője valamilyen módon jobban legyen veled, és például feltörzs, amit csak lehet a saját embereid, de szerintem egy teljesen érthető és logikus dolog, csak ezek az intézmények ezek valók valamire, például arra, hogy korlátozzák a mindenkori hatalmat, szakmailag jól működjenek, és így tovább, ezért a helyes egyensúly az az lenne, hogyha lenne egy olyan területe, az alkotmányos intézményeknek, ahol, ahol sokkal nagyobb érteljben a szakmaiság érvényesül. És ugye mi erre írjuk e, példaként, hogy elképzelhető egy olyan világ is, ahol nem politikai szövetségesekkel töltöm fel az én hatalmamat korlátozó hivatott intézményeket, hanem adott esetben a világ legjobb közgazdászaival, a világ legjobb egészségügyi szakembereivel, a világ legjobb jogászaival, akik esetében, ugye a messziről jött embernek az esetében, a politikai befolyásoltságnak a kockázata az jóval alacsonyabb, mint hogy most arról vitatkozunk egyébként egy-egy új kinevezettel kapcsolatban, hogy ő a parlamenti székből került oda, államtitkári székből került oda, vagy a tárból került oda. Azért hivatkozom a klubrádióra, mert eddig azt hallgattam a legtöbbet. Most nagyon jön fel a tilos rádió. Semmit nem találtam magamnak, amit tartósan tudnék hallgatni. Délutántól kezdve pedig egyáltalán nem. De akkor hazafelé melyik a tilos szoktam hallgatni. De korábban a klubrádióban a Bolgár György gyakorlatilag azt tartott a fokmérőnek, hogy meg más műsorvezetők, hogy egyébként olyan jelenségek amely Melyeket, euh, negatívan itt üdünk meg azzal kapcsolatban hány ezer ember ment ki az utcára. Isten ments, hogy bármilyen aktuálpolitikai dolgot akarja kérdezni, de mégis akár az ókori Aténban vagy Rómában, tehát ez tényleg, ha tetszik, oda is vissza lehet nyúlni. Vajon az, hogy a nép béketűrése hogy alakul, illetőleg a hatalom gyakorlója, hol látja meg azt a határt, ahol már joggal félhet attól, hogy valaki jön a folyoson és hátbaszúrja egyedül, vagy betör a nép a palotájába és kollektíven lincselik meg, hogy ezt elkerülje. Mert hogy ö, ö, az a kérdés, hogy vajon azt a feszültséget, ami egyébként mondjuk valamilyen szervezetnek az inkompetens emberekkel való feltöltését illeti, azt vajon feltétlenül az utcán kell -e megszüntetni, vagy az ennél sokkal egyszerűbb módon is bekövetkezhet, mondván fiala, te műsort se tudsz vezetni, de inkább vezető műsort, mint rolibuszt. Ugye az utcai politizálás bizonyos keretek között, az a demokráciának egyébként normális része. Tehát van olyan, hogy az Jö, csak Az a kérdés, hogy teljesen... az-e a fokmérője? És jönne, de az, azt az egy fokmérő, tehát hogy az már egy bizonyos felszültség szintet de normál helyzetben, egy, egy jól működő demokráciában a politikus az már egy közvéleménykutatásból érzi, hogy ha rossz úton jár, hogyha túlléphet egy határt. Mert mindig ezeket a határokat nézi a politikus, és így beszélek egyesúlyújjal egyébként hogy ő mindent meg fog csinálni, amit megtehet, hogyha azt érzi, hogy ez szabad neki, és a nincsen következménye. Egy kutatásban egy, egy súlyosabb esés, vagy egy fókuszcsoportos beszélgetésben az meg a súlyosan rossz megítélése az egy jelzés arra, hogyha én tényleg szeretném megtartani a hatalmat, akkor ezzel a határon nem léphetek túl. És ezért nagyon fontos a politika logikája és a szakmai logikája mellett, a mi demokrácia anyagunknak a harmadik pilléret, ami pedig az állampolgári kultúrának a fejlesztéséről szólt, tehát arról, hogy mi magunk hogyan viszonyulunk a politikához, és adott esetben akár a saját magunk által támogatott politikai oldalhoz. Mit engedünk meg neki? Jó, de ha, ha már tartunk, akkor neki? ennek része az egyébként, hogy mi magunkból nevelünk politikusokat, mondván, hogy valahogy vérfrissíteni kell, vagy civil szervezeteket próbálunk nagyobb mértékben benyomni ebbe a szegmensbe, vagy ez egy kétségbe esett kísérletezés arra, hogy ne legyünk olyanok, mint a búrok, akik egymással nem életet élve lassan leépülnek. Hát ugye nem politikusokat nevelünk magunkból, hanem állampolgárokat, akik politikailag aktívak, és vannak nagyon szilárd normáik. Én ezt egy nagyon fontos dolgokat, az egy konzervatív szempont, de szerintem szilárd norma rendszer nélkül nem működik jól egy intézményrendszer. És itt norma rendszer alatt azt értem, hogy nem a dolgok erkölcsi megítélését igazítom a pártállásomhoz, a Jó, ez az, egy alapvető kérdés, szerintem erről tettem. önmagában tudnánk beszélgetni egy napon keresztül, hogy milyen uh, norma... Uh, rendszerben élnek az emberek Magyarországon, is, hogy azt mennyire tekintik magukra nézve kötelezőnek. Ez látod egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és az, hogy ebben milyen változást lehet elérni, a hétnek egy egészen döbbenetes élménye, amikor én az igazságérzetemet akartam visszaigazolva látni, vagy éppen az ellenkezőjét és az ellenkezőjét tapasztaltam. Az égeit a világán nem csináltam semmit sem. Ezt követően de teljesen megdöbbentem, átfutott azon a fejemen, hogy, vagy a gondolatokon, hogy valamit rosszul kérdeztem el. és ebből adódik-e a félreértés, de nem, e, magyarul az, hogy egyébként a normarendszer megvan, de hogy az a normarendszer a tiéd és az enyém egyezike, messzire jött ember, e, és ezek, ha nem egyeznek, akkor hogyan fogunk egymással majd szót váltani a tekintetben, hogy ugyanazt értjük-e, és ugyanúgy fogunk-e követni bizonyos dolgokat, hát ez aztán már olyan bonyolult, hogy a faladja a másikat különösen pénteken három perccel fejnyolc után. Ez így van, és át is fogom engedni a teret, mert aki is sokkal jelentősebb dolgokról beszéltek. De én mm -hmm. az idézek egy fialát, mert ez, ez, engem ez borzasztóan megragadott. Amikor azt mondod, hogy gyerekkorunkban a bábszínházban azért, azért nagyon egyértelmű volt az, hogy mikor kell a jóért izgulni, és mikor kell közösen figyelmeztetni azért, mert mögötte megjelent a gorasz. Tehát igen, bonyolult dolgokról van szó, a társadalom egy nagyon bonyolult dolog, de vannak olyan egyértelmű morális helyzetek, ahol szerintem az igazságérzet, az jól tud működni, akkor, hogyha nem hagyjuk, hogy felülírja valamilyen táborlolyerítés. Hát így legyen. Akkor a keddet ne felejtsd el, édesem. Nem felejtem, felírtam. Én T elfelejtettem, de felírtam. Azok a videók, amelyeket látok a lányodról, azok egyik tündéribb, mint a másik. Egyetértek. Kellemes hétvégés. Szia, Gábor! Viszont kívánok szervut! Filippov Gábor, hallottak. Igen. Amióta személyes kapcsolat van közöttünk, azóta még furábban érzem magamat, amikor azt írják, hogy ön egy emberarcú politikus, egy emberarcú fideszes talán, úgy, úgy, úgy leginkább mint egy ilyen Monty Python filmben, hogy oda mennék, vagy egy Woody nem, nem tudom valami ilyen groteszben, és úgy elkezdeném rángatni az arcát, hogy, hogy leszedjem az állarcát, hogy tényleg, hogy ez most egy igazi arce, vagy nem, tehát hogy, hogy én hogyan tekintsek önre, mint emberarcu fideszesre, hogy az mi? Jó reggelt kívánok. Hát nem tudom, a, a, a, aki, aki ezt kitalálta, őtőleg kellene megkérdezni, nem az, akire azt Hát nem tudom. tudom. Hogy oh, dugcsetjék, annak idején az ember az fogja, most találták ki, Ennek, a mintahezzelemből, őben egy ütesű van a jelentés, valós jelentés. Meg, van, van, van. Ugye az van, hogy vala, valamilyen csoportot kollektíven utálunk, és hogyha csak valaki minimálisan elütt akkor azt megbélyegezzük azzal, hogy ő egy emberarcú izé, ebben az esetben fideszes, amivel gyakorlatilag elintézzük a sorset, hiszen a csoport, amelyikből így kiválik, hát előbb-utóbb kivégzi őt, hiszen hogyan akarhatna ő más lenni, mint a többiek, akkor menjen abba a csoportba, ahol van egyébként az ábrázat alapján való. Igen, hozzáteszem, így van, de, de ehhez még hozzáteszem az is, hogy hogy amitől úgymond emberarcúnak nevezik, azt később egyébként teljesen értetlenül le is írják, hogy de hát ez teljes hígység, mert hát ilyeneket mond, és ez... Tehát uh, igen. igen Jó, azért, ezt rosszul látja, ez úgy van, hogy ebben emberarcu, abban viszont nem. Tehát hétfőn emberarcu, kedden nem Részen, emberarcú. Részben emberarcú, igen. A néha emberarcú. Igen. igen. Én már kérdeztem öntől, amit most a 24.hu felfedezett, és nagyon mély fideszes körökbe leásadt, és találtott valamit, amit nem lehet megmondani, mert az informátorainkat nem adjuk ki. Árulja már el. Ugye Füriás Balázs nagyjából fél évet e, várakoztatta a népet. Nem voltak izgat, figyelj, az embereket egy dolog foglalkoztatta, indul-e Balázs Balázsa a hegyvidéken, vagy sem. Semmi nem érdekelt őket segítsen az embereknek, ne azt mondja meg, hogy indul-e, vagy sem, azt se fogja megmondani. Az lehetetlen. Az olyan, mint a csapatösszeállítás mérkőzés előtt két nap az csak előtte mondják meg. Mikor fog kiderülni? Hát, nem, nem tudom. <laughs> de, de ez, abból, a, ez mondjam, abból adódik ez is, ez a, hogy mondjam azt nem tudom megmondani pontosan, ami miatt Balázs is talán félézi ahogy fogalmazott várakoztatta az embereket. Hát ez nem csak, az, nem csak azon múlik, hogy valaki el akar el, vagy nem akar elindulni, hanem egy jelölt esetében azon is múlik, hogy a párt meghatározott szervei döntenek-e ügyben, Ugye a jelen esetben a a választókerületi tanácsok javasolnak, és az elnökség hagyja jóvá a jelölést. Tehát egy dolog, hogy van az emberek ambíciója, hogy ő akar indulni, mondjuk, itt valós esetében, és az egy másik ölet, hogy egyébként a, a párt biztosítja a hivatalos támogatását az ő Ez és amikor ez eldől, akkor lesz az tivatalos. Balázsnak ez eldől, és már hivatalos. Mind tárgyalásokban vagyunk, ahogyan, ahogyan fogalmaz is a, a lap, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy amikor zárulnak le, és legkésőbb szerintem, szeptember, október, tehát az ős folyamán tőle. Ha a... látna engem, akkor olyan lennék, mint a justícia, csak nem vagyok vak, illetve nincs bekötözve a szemem, de egy mérleg van előttem, hogy ilyenkor mégis ezek a latolgatások, hogy maga azt mondja, hogy én csak akkor leszek képviselő a 80 millió forintot kapok, és a just premier noctis joga is meg lesz, mert hát nyilván valami fantasztikus dolgot akar. A másik azt mondja, hogy just premier noctis az lehet, de 80 millió forint nem. Tehát ilyenkor valójában min alkudoznak az emberek? Jó, nem alkudoznak tárgyalat. Nem, igen, ezt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy... Hát, nézd, én nekem is ahhoz, hogy, hogy ezt a döntést meghozzam, a, ahhoz sok mindennél legelni kell. Az időbeosztásomtól kezdve az adott választókerület ö, viszonyai, nézszerűségi de saját nézszerűségen értékelési de az Azt, azt megmondhatja, vagy nem akarja megmondani? Nem, én nem akarok magával incselkedni, annál már jobban ismerem. Hogy mikor érte az első impulzus, hogy egyáltalán a téma aktuális? Hát egy jó fél éve. Amikor azt kérdezték, hogy Tibor nem akar szemeszprémbe velünk táncolni? Ugye ez fontos, hogy mivel a megye és a város neve azonos, tegyük hozzá, mindig pedig Veszély megyéről van szó. Veszély városa az én szándékom miatt sem került szóba. Veszélynek egy kiváló országgyűlési képviselője, Óvári Péternek hívják aki annak idén az ő választókerületi titkáron volt, ide esetve 15 éve dolgozott. Ne ugyan segítsen, tele vagy a kérdésem, mi az a választókerületi titkár, az mit csinál? Hát amikor én képviselő voltam, Igen? akkor ő volt az, aki ott az irodát, a mestrében a Igen. választókerületi irodát, minket tartotta a kapcsolatot a... Elnézés, Sose voltam képviselő, hogy elnézem, Igen. nem is leszek. Tehát az a választófelületben lévő polgármesterekkel, uh -huh. a, a választópolgárokkal. Egy önnél fiatalabb volt? Pont... Péter fiatalabb nálam, igen, igen. De hát ismerheti a közélemény most már, mert ő az állatvédelmi miniszteri biztos, azt hiszem a miniszteri biztos, csak azért fontos megnevezni az, hogy állatvédelmi. Uh -huh. e és ebből az elég is sokat szerepelt az elmúlt időszakban. Ez nagyon tehetséges. Fiú. Tehát ebből, ebből az oda a veszlém, a veszlömi választókerület előtt sem kerül. Én sem, nincs De egy bőfél évvel ezelőtt az felmerült valóban, hogy Jügvesztő megyében van olyan választóterület, ahol, ahol elképzelhető esetleg, hogy, hogy, hogy váltás lenne, volna, a is, hogy látjuk ebben a Ilyenkor az ember beszél azzal, aki ott van abból adódban, hogy megkérdezze, hogy önként akar menni, hogy ő kiturná őt, vagy ezek nem életszerű kérdések. én ilyenkor az ember az, én azért nem beszéltem azzal, mert hogy én magam. Sem. Tehát annál nincsen bénább kommunikációs helyzet tehát az ember, hogyha én indulok, vagy nem indulok el. Tehát... Tudja, ez olyan, mint amikor a férj az előző férjjel találkozik, és akkor nem tudom, van egy ilyen átadás, átvétel a nőt illetően, de ez lehet két feleség Aha. között is, csak az ritkában szokott közbeszéd tárgya lenni. Ezek nagyon sutta szituációk. Volt ilyen részem, nem állítanám, hogy szeretném megismételni. Meg ennek szerintem egy csodálatos szép megörökítése az utas és volt amikor az uh, férje, első férje levelet ír másod, a második férnek Mihálynak, hogy hogyan bánjon Erzsivel. Uh, igen, de, de, de, igen nem, nem, tehát én úgy gondolom, hogy ezt nem nekem kell, biztos nekem is majd eljön a pillanat, hogy én is ez ugyanakul a dolog, amikor beszélnem kell, de első, elsősorban nem az én dolgom, hanem, hogy, hogy ezt elrendezzen Beszéljük. Én gyanítom, hogy már beszéltek vele, hogyha ha a párkőször a, a döntésben képviselőnek lenni. vagy nem képviselőnek lenni, most nem képviselő. Mi az alapvető különbség az ön politikusi hétköznapjait illetően? Most ne arról beszélgessünk, hogy az elfogadtsága más. Tehát mi az, ami megkülönbözteti. Tehát, hogy mondok egy példát, de nagyon rossz példa lesz. Olyan, mint amikor valaki egy szolgálatnak a tagja, katona, kémelhárító, rendőr, vagy civil. Ugyanolyan ember. Tehát, ha bemennek a közélbe, ember nem tesz köztük különbséget, nem tud. De mégis a létezésüket tekintve van közöttük különbség. Lehet, rossz a példa. Mi a különbség? De nagyon jó. Nagyon jó, szerintem. A, alapvetően kétfajta a képviselő van, és ez azért, azért hangsúlyozom, mert, mert a munka karakterében, meg mindenben nagyon-nagyon különböző a listás képviselő és az egyéni választok területi képviselő. Ez egyéni, amiről szó van? Ez egyéni, ez egyéni. Én talán azt, a múltkor is mondtam már, hogy én én magamat csak egyéni választok területi képviselőként tudnám elküldeni. Én nem én nem ragaszkodom, nem az, van, hogy nem ragaszkodom, de nem élethalál kérdése számomra. A, a, a Oké, a én ezt értem, kérdés. és ide térjünk vissza, de azt árulja nekem, hogy lehetne a Fidesznek úgy élethalál kérdése, hogy közben a Fidesz azt mondja, hogy Tiborkám lehet, hogy ott vesz felénben veszteni fogsz, de én egyébként felállomolok téged a listára is, hogyha netán ott nem jönne be, mert nekem szükségem van rád. Igen, a listás képviselők általában ilyenek, tehát akiknek van valami valami olyan tudásuk, adottságuk, kapcsolatrendszerük, jelentőségük, ami miatt úgy gondolják, hogy akkor is nem kellene, a párt úgy gondolja. De akar-e arra válaszolni, hát? hogy ez egyébként szóba jött-e, vagy ez nem jött szóba, vagy nem akar válaszolni? Szóba került, szóba került de nem, egy, egy jelent, nem, nem hangsúlyosan került. Hát szóba került, persze, igen, de nem, hogy, hogy fogalmazlak, hogy én nem, nem ebben gondolkodom. Azt én tökéletesen értem, félért. Ugye ön, ha kell, akkor azt mondom, hogy Tiborkán, figyelj, te mérettesd meg magad. Ott, őszintén remélem, sikerülni fog. De szeretném, ha tudnád, hogy nekem fontosabb, vagy annál sem, mint hogy a nép balgasága révén elveszítselek téged, és én ezáltal egy olyan helyre laklak téged, ahol egyébként biztos, hogy bejössz. És pont azt akarom kérdezni ennek kapcsán, hogy valaki, ha a listán van, akkor milyen érzés a listán... E annak függvényében lenni, hogy az ember egyértelműen tudja, hogy ha csak nem dől be az egész, mint az ólajtó, akkor bejut. Vagy olyan helyen van, hogy ahhoz valami olyan mázni kell, hogy akkor a fal, a fal is adja a másikat, és az ember akkor kicsit olyan megalázva érezheti magát. Nem tudom, sose voltam ilyen helyzetben, hiszen egyébként... E ott van a listán, de egy olyan helyen, ahol szinte valószínűtlen, hogy bekerüljön, ő mégis vállalja ezt. Ugye én annak idén emlékszem, hogy voltak olyan listák, de ebben az esetben nem erről van szó, ahol ő fémjelzi magát a pártot. Tehát amikor uh, elindul egy nagy nevű tudós, színés, sportoló egy 600. helyen, akkor azért van ott, mert azt akarja mondani, hogy én titeket támogatlak, de onnan tuti nem jutok be. Ez az ön esetében nincs így. Tehát az, hogy végül is kit hogyan preferál, vagy preferál, e tekintetben egy párt, azt, azt az ember hogy éli meg? Tehát amikor azt mondom önnek, hogy oké, Tiborkám, akkor majd a listán, a, a, a 75. helyen, és akkor, akkor az ember azt mondja, hogy hát az gyakorlatilag mintha nem mondtak volna semmit. Igen, ezt, ugye én voltam listás képviselő, 2006 és 2010 között, én 2006-ban indultam, 2006-ban első alkalommal indultam a Veszőjön választóterületben, akkor még ugye más választó és a szocialista ellenfelen, Pál Béla, aki akkor egyébként hivatalban volt, mert 2002 és 2006 között is ő volt a képviselő, ő megvert engem. Két fordulóban, nagy mérkőzésben, de megvert, viszont listán bekerültem. Hanyadik volt a listán? És... Hú, erre jól lenne emlékezni, de sem nem fogok, ez a megyei lista volt. Ugye akkor más rendszer voltak, uh -huh. voltak megyei listák is, és én a megyei listáról kerültem be, nem tudom meg. Vagy első voltam, vagy, vagy második valahogy. Tehát bejutó helyen voltam. Őszintén azt nem tudom megmondani. Biztos nagyon rossz érzés, amikor valaki olyan helyen van, ahol akár be is kerülhet, akár nem is. De voltam már olyan listán is, vagy listán olyan helyen is, ami biztos nem bekerül. Az európai parlamenti listákon ugye általában erről is beszélgettünk. A 44. voltam például, legutóbb, ha jól emlékszem, a 2019-es európai parlamenti választáson, ahol jobbára népsor alapján, rendezőpárcsakban a nem bejutó helyekre a képviselőket. Annak is megvan a jelentőség. Úgyhogy valaki elvileg nem bejutó helyre kerül egy listán, de fontos neki, hogy listán legyen, az azért lehet fontos, mert ha időközben... változta, lesz... akkor csak onnan lehet beemelni valakit. Igen, igen. igen. igen. Tehát ez, is ez, igen. ez még egy ilyen biztosító... De ebben teljesen van, ez pontosan így van, igen. Ugyanakkor én, én azért úgy vagyok, hogy a politika Sava borsa az az egyéni választókerületi területi csata, ahol ahol persze biztos sok igazság, sok mértány, történik, ahogy az életben általában szokott lenni, de azért mégis a szabad így fogalmazom, a legkifinomultabb politikai rendszerben, rendszerekben, a Britben az amerikaiban csak egyéni választok rendszer van, és nem véletlenül biztos vagyok benne. Tehát ez egy olyan alkalmassági titérium egy politikus számára. Még akkor is ezzel nem azt mondom, hogy aki veszít az alkalmatlan, hanem azt, hogy egy választókerületben megméreztetnénk, hogy gyakorlatilag az ember, és ezt a, ezt a választópolgárok nagyon sokszor eltölejték, én már többször mondtam hogy itt, ha unalmas vagyok nyugodtan állítson le, hogy egy ilyen választási kampányban az ember a teljes valóját kiteszi köszemlére a választópolgárok elé. Csak mondja, hogy ez vagyok, ez alapján, és ott csócsálják az emberek, van, aki megdobálja tojással, van, aki megsimogatja, van, aki enni ad neki, van, aki leönti surokkal, de mégis van egy olyan időszak, ami egy nagyon komoly próba, minden, minden jelöl meg, nagyon-nagyon komoly próba, tétel, emberileg is. És én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan, hogy mondjam, ez, ez, ez a, olyankor belelátni, ahogyan szokták mondani, a kidugás akar lenni, pokorra kell menni. Egy kicsit az egyéni választókerületi kampányok, és különösen az szóltartok, hogy a e, ilyen kis helyi pokoknak. És a helyi források igazat mondtak, amikor azt mondták a 24-nek, hogy végijárta a jelölés előkészítésével összefüggő választókerületi településeket, egyeztetett helyi vezetőkkel? Nem. Hát nem. Tehát nem arról van tó, Nem arról van szó. Ugye, a, az Európa Kulturális Fővárossal sorozatért felelős. Ja, hát magának könnyű, hát ugye maga valójában azért megy valahova, mert képviselő akar lenni, de miután de. az hozzátartozik, hogy ehhez a Veszprévi Balaton izéhez, kulturális fővároshoz, azt mondja, hol ilyen köpenyt, hol, hol, hol olyan köpenyt hord, és aztán a 24.hu megírja, akkor valójában azt mondja, hogy kulturális témában egyeztetett. könnyű de, annak, a, akinek ilyen nagy ruhatára na, van. De, na de azt kérdezzé, hogy annyira rafinált vagyok hogy a biztonság kedvére többi választókerületet is körbejárt. Tehát én olyan vagyok, hogy, hogy nem csak azt nézem, hogy a... Veszélyt, Maga nagyon filipincos az lett aztán. A, tehát, ahogy, ahogy mondják, nagyon kidörzsölődött hát, az itt az időfolyamán. folyamán. Bizony. Én például, például kettő fejem, mert szívízen is egyeztettem el, hogy esetleg ott lesz a kielőtt, és azért jó előre arra is, arra is megyek egyet. Mert hát az, az egészséget bejárom, az Európa Kulturális és Főváros, a Régió, magában fogalja az egész Balaton, Hát Navracs is, Navracs is, le, mégiscsak lehetséges, hogy bekérettem a szüleit, tehát hogy ez valami, tehát ez, ez így, <gül> Ugye, rossz ez rossz ebben a formában, rossz. tehát hát nagyon... Engedély nélkül járom a Igen. ember, Igen. ilyen, ilyen, beszélyes, beszéljön, tudom, hogy a jog lehetővé teszi. Ön, mint... Az intézmény, a mechanizmus felérdeklődöm, érdeklődöm, tehát amikor egy nem bírót, akinek nem volt bírói múltja, bíróvá nevez ki a köztársasági elnök, az országos bírósági hivatal elnökének javaslatára, és most felejtsük el a konkrét esetet, bár nyilvánvalóan, hogy a konkrét esetből indulak ki. De szerencsése az, hogyha egyébként maga a mechanizmus lehetővé teszi azt, hogy a bíróságokat nem azt mondom, hogy ilyen emberekkel töltsék fel, hiszen nem arról van szó, hogy ilyenekkel töltik fel, de lehetővé teszik azt, akár nagyobb számban is, hogy ö, politikai pályáról megtörve, nem törve, meg kerüljenek vezetőbeosztásba a bírának kurjai bírónak akár. A kontinentális jogrend Terekben, tehát mondjuk a koncentraliság után ez mindenhol előfordul. Ez mi a, a magyarázat? Mi, mi az indoklás? Az te, mi mi indokolják? Ha megvan a bírói tapiszda, ugye jelen pillanatban nem kritérium, az egy másik koncepció, és az is, az, hogy mondjam, az is egy, egy sőt, nekem talán hozzám még közelebb álló koncepció is lenne, hogyha azt gondolánk, hogy a kúriára csak olyan bírák kerülhessenek be, akik, akik nagy bírós, bírói tapasztalattal rendelkező. Ez legyen egy hierarhia a különböző bíróságok hogy a karriervonalakban is, de ez hogy nem úgy van a legtöbb országban. Ebből adódóan jogszerű. Semmi, semmi akadálya nincsen. Valójában megvan a bírói szakvizsgája, megvan a, a képesítése rá, megvan az alkalmasságát, igazoló, vizsga, dokumentum, akkor nem. Akkor Azt, hogy ezt a hatalom lehetővé teszi, nem teszi lehetővé, mikortól teszi lehetővé, ebben vágy szemű emberek joggal látnak valami lehetőséget és valamilyen politikai szándékot, vagy ez teljesen véletlenszerű, ez akár később vagy sokkal korábban is bekövetkezhetett volna, akár egy másik kormányzat esetében is. Hát szerintem bekövetkeztetett volna. Azért az nagyon fontos, hogy itt a jelen esetben, hogy a van szó, ha jól vettem a körülirány. Ő soha nem töltött be. Soha... Igen. Igen. Hogy, hogy soha nem töltötte olyan jellegi politikai állást, amely pártpolitikához kötött volna. És az állami politikai pozíciókat mondhatjuk azt, hogy a hétköznapi életbe szoktuk összekötni pártpolitikai pozíciókkal. De azért óriási különbség van, hogy valaki egy alapvetően közigazgatási profilő tevékenységet végez. És ha, ha úgy tetszik, akkor az igazságszolgáltatásnak van köze az ilyen közigazgatási profilú tevékenysége. A pártpolitikai az nyilván nem. Tehát, hogyha ha, ha mondjuk egy egyéni választókerületi képviselő neveztek volna ki bírónak az, az valóban az szerintem politikai értelemben is uh, egy, egy, egy jelentőse vagy figyelemre méltó precedens lehetne. De ezt, hogy valaki azért, mert valaha a közigazatás felső rétegeiben is dolgozott, vagy a is dolgozott, ebből adódóan, abóból, ki legyen az a vivasságszolgáltatás területére de hogy teljesen a dolog. Erre azt tudom mondani, hogy akkor nézzük majd meg az ítérkető tevékenységét, nézzük meg a tartmai tevékenységét de eleve ne gondik meg tőle azt a bizalmat, hogy hogy ő tökéletesen eljállnak. Központi jelentősége, mellékes jelentősége, technológiai, jogtechnológiai, jogtechnikai jelentősége van annak, hogy a magyar kormány a Szelhentín jelentés kapcsán indított, pert nem nyerte meg az EU bíróságán, ami ugye egy szavazási metódussal volt összefüggésben. Igen. Hát én szerintem ennek alapvetően hm, egy... Egy politikai vita kicsit megkésett utóhangja. Tehát ahogyan, ahogyan az igazságú miniszter fogalmazott is, nem volt a, nem volt a kormánynak illúziója ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mi lesz az Európai Unió bíróságának a döntése. Erre azt is ha mondom, másképp kormány... dönt, az valójában szépség, használom, hiszen egyébként mind változtat? Hát ez egy nagyon érdekes szituáció lett volna. <gül> Ugyan az Európai Parlament a, tehát Ismétel, és ezt is már nagyon sokszor elmondtam, hogy nem a bizottság indította el ezt a bizonyosatot kívül szerinti eljárás, Magyarország ellen, a bizottság, aminek akkor én még tagja voltam. És büszke is, hogy be, be, de akkor, akkor befejezem a mondatát, hogy akkor büszke arra és hogy e tekintetben különbség van Magyarország és Lengyelország között. Jó beszélek? Így, így, van, így van, Tudok így van. már beszélni, Navra Csicsu. Köszönöm, lassan már egyetül. Ha nem tud hazamenni, akkor bizonyos dolgokat leszámítva szívesen. Tehát azt nem mondom, hogy teljesen kiismerném magamat a házában, de szükség hogy én nyírom a füvet. Tehát, és aztán természetesen elhagyom a házat abban a pillanatban, hogy hazajött. Jó, De Tehát e, e, ugye akkor az egésznek a jogalapja semmisű, ha az Európai Unió bíróság azt mondta volna ki, hogy nem jól számolták a szabadatokat is, valójában nem volt meg az elkutatások uh -huh. szükséges többség. Akkor az egész hetestükkel szerint szerinti eljárás alapja semmisült valamelyik. Jó, de, de e tekintetben lássú. van olyan, hogy in-integrum restitúció? <tos> Igen, szerintem van, politikai értelemben kell, hogy legyen, hiszen ez gyakorlatilag akkor azt jelenti, hogy jobb alapnékül... De valaha is jelent, nem Magyarországban, vagy bárki más ilyen pernyertessége esetén előfordult már ilyen, vagy még soha, vagy nem tud róla? Hát ilyen jellegű, ilyen jellegű ügy nem volt még, mivel a hetőség szerint ilyen sem indult még más ellen az Európai Parlament által. És szavazás a nyelent, szempontjából való döntés miatt... <kül> Én nem emlékszem rá, de nem, tehát bíressé biztos nem vált ilyen így, uh -huh. hát, hogy ne tudnék volna, de elképzelhető. Nem, szerintem nem volt ilyen. Szerintem nem volt ilyen. De ha jól értem, akkor ennek a jelentősége nem akkora, mint amilyen mértékben ezt most ellenzéki oldalon próbálják feltüntetni? Nem, szerintem nem. Lehetett volna nagy jelentősége, ha a úgy gondolom, nem a papír. Igen, volt. de hogyha elveszti a pert, az nem olyan, mint hogyha a szárhentini jelentésen rápakoltak volna még egyet. De igen, tehát itt nem, a, de itt nem az volt, hogy az Európai Unió bíróság azt mondta, hogy már pedig Magyarország kégyelje magát, és valamint igaza volt, hanem azt mondta, hogy az a szavazási metódus, az jogszerű volt a bíróság értékelése szerint. Vagyis Magyarország kifogása nem relevánsat az a porpárli, ami abban kapcsolatos, hogy Magyarország nélkül kezdte meg működését az Európai Ügyészség, miközben hát ezt lehetett tudni, hiszen nem kapcsolódott Magyarország, az most mivel kapcsolatos? Magával a tényel, hogy elkezdődött az intézménynek a működését. Szerintem csak igen, igen, június első, június ezt a hivatalosan is a működését. Ez ugye egy hosszú történet, képzeljék el, hogy, hogy még én voltam annak idején az igazgatási és miniszter, amikor ez kezdődött az egész történet. És még az én 2013-ban jelentette ki a Magyarország országgyűlési is, hogy ez az ő értékelése szerint sérti a, magyar, a, a nemzeti szuverenitást. Nem egyedül egyébként, mert 11, 11 tagállam 14 törvényhozása, ugye, ahol már volt, ahol szamarás törvényhozás, vagy regionális törvényhozások is vélemény nyilvánosak. De 11 tagállam az egy 28 tagállamból álló közösségnél is egy. egy egy releváns kisebbség fogalmazott így, hiszen majdnem a felel Azt mondta, hogy ezzel problémák vannak, ezzel a koncepcióval. Átalakították együttünk jelentős mértékben magát a koncepciót is. De, de én úgy gondolom, hogy. És egyébként aztán a Magyarországnak is született egy együttműködési megállapodása. Tehát a magyar eh, legfőbb ügyész aláírta egy együttműködési megállapodást az Európai Ügyészséggel. Tehát sok minden alakult a kezdetek óta, de szerintem. Jelen pillanatban ebből sokkal több nem jön ki, mint hogy most akkor még egyszer esetleg a politikai pártok elmondják az álláspontjukat az Európai Ügyészséggel kapcsolatban. Ugye De... nagyon fontos itt is emlékeztetni arra, hogy ezek gazdasági és pénzügyi cselekményekre vonatkoznak. Igen. Tehát, ö... igen. Azt elolvja el nekem, hogy sok mindent megélhetett repülőgépeken, azt, amit megéltek, Belarusban azt hál' Istennek önnek nagy valószínűséggel nem kellett megélnie, ebben lehetséges, hogy most valamilyen exkluzív információ hangzik el. Amikor belegondolt abba, ami ott történt, akkor beleborzongott, vagy sem? Mint hajdan volt külügyminiszter, mint egy olyan ember, aki rengeteget repül, és bármikor előfordulhat vele bármi, de hogy ilyen is, ilyen is lehetséges, az azt az ember. Itt tőlünk pár ezer kilométerre, de nem olyan nagyon sokra az ember nem gondolta volna. Hozzátéve, hogy hát nézőpont kérdése. Végül is háború nem indult, meg ennyebb-ennyebb volt. Úgy tűnik, hogy Oroszország olyan nagyon nincs kiakadva, mert ugye a két államfiót nagyon jól elhajókázott. Aztán talán egy orosz embert is leszettek egy lengyelgépről. Tehát, hogy most ez így, ahogy ezt a szoktuk mondani, ez, ez így Igen. mégis hogy? Igen, igen, igen, és egy e, igen, ukrángép, az Ukránok is tettek le. Ember. Tehát engem, engem igazából az egy megdöbbentett ez a hírbe, ezt, mert nem tudtam róla, hogy, hogy ilyen előfordulhat. De még jobban megdöbbentett. Az ügyet követően, amikor kiderült, hogy valójában az újságírók mindentolábbi nélkül lehetettek sorolni három, négy, öt olyan ügyet az elmúlt időszakból, amikor valójában egy ország így járt el a repülőkkel, illetve az utasaiba kapcsolatban. Nem gondoltam volna. Azért valószínű, hogy ha ezt tudom, akár külügyminiszterként, akár biztosként, amikor meglehetősen sokat beszéltem, akkor ez, ez azért árnyalta volna a szerzők körösséget, mert Nagyon érdekes. Önmagában az, hogy, hogy van egy ilyen eset, amiről azt hiszük, hogy rendkívüli, és egy kicsit így kinyílik az a doboz, és belemézünk, és látjuk, hogy Hát ott mások is vannak. Tehát nem is annyira rendkívüli, persze, de azért annyira nem rendkívüli. A politikai ragadozót, a nem politikai ragadozótól ránézésre meg lehet különböztetni? Vagy ez csak menet közben? Ránézésre kívül? az fénykép alapján vagy mozgás közben? Nem, nem tudom. Fénykép alapján szerintem nem, de mozgásában, nyilván nem úgy mozgásában, hogy hogyan jár. Hanem, hogyha az ember látja mondjuk egy napját, akkor szerintem, szerintem meg lehet. Igen, Igen. azt kérdés hogy e Igen, van egy ilyen, á, minden politikus, ilyen és olyan, vagy nem tudom. Tehát, hogyha ezektől el tudunk vonatkoztatni, és az embert látjuk, akkor szerintem egy nap ilyen teráriumban megfigyelés után meg lehet állapítani, hogy vagy a nyelvőzzel van tudunk. Igen... Arra nem is beszélve, hogy ez az esetben a növényező is válhat ragadozó vál. a ragadozóvá, a ragadozót pedig igen kényelmes esetben növényezővé. Hát azért az állatvilágban itt vannak ilyen életkorlátások. Mikor jött haza? Büszöve? Én? Azt uh hiszem -huh. tegnap este. 2019. <laughs> e, november végén. Te hát, lehetett hát másfél év? és ha belegondol abba, hogy én megkérdeztem öntől, illetve nem is megkérdeztem, azt mondtam önnek, hogyha mezőr lesz, én akkor is elbeszélgetek önnel, és látja, eltelt másfél év, és ez a hú írás, ami az ön jövőjével kapcsolatos, Spirk József írása, így írdik, hogy az ember elmondja a szerzőt, bár Navracs is nemrég a Telexnek adott interjúban azt mondta, hogy úgy érzi, már nem tartozik a Fideszben a fősodorhoz, miért pont a Telexet idézik, mindegy, és nem tudja, most kellett dönteni, belépni egyáltalán a Fideszbe, mióta hazatért, Brüsszelből, elhalmoztak. Ugye ilyet nem mondtam, ezt tisztáztuk, hogy ilyet nem mondtam. Igen. Egészen nem így mondtam, igen. Hazatér Brüsszel. Igen, van a, valamit megírnak örről, mert az jo, jo, ne, jobban tetszik az újságnak. Hazatér igen. Brüsszelből, elhalmozták Veszprém megyéhez köthető megbízásokkal, kétszeres kormánybiztos felügyeli Veszprém felkészüléset a 23-as Európa Kultúrás főváros program sorozatva, az Észak-Nyugat magyarországi gazdaságfejlesztési zóna fejlesztését is rábízták, márciusban pedig megkapta a Modellváltó Pannon egyetem kuratóriumának elnöki posztját. Tehát az rögzíthetjük, hogy független, hogy képviselő lesz-e sem, de a képviselő akkor végképpen, tehát olyan gondja, hogy mezőrnek kéne állnia, úgy tűnik, hogy az a közeljövőben nem áll be. Ez hát, nyugodtan 22 radikális radikálisan megváltozhat, és alakulhat úgy, hogy 22 Ja, hogy úgy, hogyha nem nyer a Fidesz, akkor Önt, Én gyerek, az Fidesz alapítványi nem elnökségről ne. csak úgy le lehet, oda is bebetonozva? Hát, ezt most nem tudom, látja ebből a szempontból, nem volt voltam végig, meglátjuk, igen, nem tudom. Nem Ön egy olyan valaki, aki itt relatíve könnyen tudja venni akkor a kalapját, ha úgy érzi, hogy ő egyébként maradhatna, de nem biztos, hogy akik egyébként ott vannak, azok örülnének, ha ott maradna, és az ő ki nem mondott kérésük kedvéért önként veszi a kalapját. Volt már erre egyáltalán precedes? Volt, igen, 2001-ben, de ha ha a velem dolgozó embereket biztonságban látom, vagy az ő jövőjükben biztonságban látom, tehát azokat az, az embereket, akik azért, azért változtattak valamikor, valahogy munkahelyet, vagy azért visszak egy döntés, hogy velem dolgozsanak, és, és az ő jövőjüket biztonságban látom, akkor mindent talán mindenki. a saját szempontokból mindent látom. Nekem nem azt problémát okozni, hogy én milyen pozícióban vagyok, nekem azt szokott próbáltatkozni, hogy azok az emberek, akik engem vállaltak, vagy engem választottak, azok nem válnak el lehetetlenné emiatt a választások miatt. Ezt nagyon mondja, meg van egy tartozásom, azt hiszem egy Miskolcon élő embert kell felhívnom, hogyha jövő héten felhívom. De ezt önnek is meséltem már, hiszen egyébként a szemét ön a figyelmembe, egy régi ismerősőről van szó, monogramja, RR. Köszönöm a kiváló lehetőséget. Ember, kiváló ember, kiváló ember, és nagyon örülök neki. Viszont, viszont, viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Navracsi hallották. Ahhoz képest, hogy milyen keveset aludtam, és hogy gyakorlatilag a felkészülésem is némileg hibázott a mai nap folyamán, eddig relatíve jól abszolváltam a dolgokat, persze most még hasra esetek a hátra 54 percben, mindjárt Horváth Csabával, de azért igyekeztem majd az ellenkezőjére. Megnézem, hogy beszélte valami olyasmit Orván Viktor, amit nekem feltétlenül tudnom kell. állandóan küld nekem a Facebook valami olyas, hogy emlékezzek vissza, hogy három, járok ível ezelőtt hol voltam, szantanderben voltam, hát ez nagyszerű. Sokat tudnék róla mesélni, de most eltekintek tőle. akarnak -e önök bármit mondani nekem, vagy felhívhatom Korvács Csabelt, mint el megnézek valamit, hogyha ki tudok lépni Szantanderből. 061-911-168 Kíszelléti oltás, az nem tudom is, de majd kiderül. 061 egy másodszor Tévedésből elküldtem a felkészített SMS-t, hajnalok hajnalán. Reméljük a c betűvel kezdődő hölgy nem fog rám megsörtődni. 06191168, senki többet? Jó, én tudomásogattam. Aló. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, csak át tudok egyik helyről a másikra. Ijaj. Önök egy támogatott beszélgetést hallanak, horvát Csaba, zugló polgármestere van a vonalban. Um, um, arról Csiripeltek a madarak, hogy majd lesz bejelentés arról, hogy a zuglói helyzet hogy alakul a tekintetben, hogy a pártok egyébként felvonulnak, vagy nem vonulnak fel egyik, vagy másik, vagy mindkét jelölt mögött. Um, nem azt kérdezem tőled, hogy ezt meg tudod-e erősíteni, hanem azt kérdezem, hogy azt tudod-e, hogy ez nagyjából mikor fog bekövetkezni ennek a bejelentése. Ez jövő héten nagyjából megtörténik. Tételezzük fel, hogy ez megtörténik, és én most nem játszom a jól értesültet. Eddig jól csináltam? Nagyon. Aztán... Tör... Tessék? Hiteles. Azt kérdezem tőled. Um, én egy választó vagyok. Te egy politikus vagy. Nekem ott van két vagy három ember. A kettő egyszerűbb. Nem zuglóban vagyunk. Te azt mondod nekem, és mind a ketten te azt mondod nekem, hogy én nem indítok jelöltet, viszont felsorakozom az egyik mögé, és ezt üzenem neked. Tehát beszélgettem valakivel, ő speciál zuglói volt, hogy mit mondod? Közömbös. De a dolognak az a lényege. Nem közömbös egyébként, de nem akarok ennyire szétszálazni a történetet. Te, mint politikus, mekkora biztonsággal vagy a tekintetben, hogyha te azt mondod, hogy Z-t fogod támogatni, akkor egyébként a nép benne én hallgatok rád, és azt mondom, hogy én ennek a pártnak vagyok a szimpatizása, tagja nem vagy, de szimpatizása. Ha ők azt mondják, hogy Z, akkor én Z-t fogom választani. Ha egyébként nem indít az embert, hiszen ha indít az embert, akkor teljesen nyilvánvaló. De nem indít az embert, viszont azt mondod, hogy felsorakozom zé mögé, és ez ugye most nem kevés helyen van az előválasztás kapcsán. Mekkora biztonsággal vagy a tekintetben, hogy a nép ezt tudomásul veszi, és fegyelmezetten vagy fegyelmezetlenül, de ennek megfelelően szavaz? Nagyjából azért biztos vagyok ebben, tehát ha én vagyok a e, politikai szimpatizás, tehát uh -huh. nem politikus, hanem politikai szimpatizás, akkor nyilván nem fordítok annyi figyelmet naponta a politika követésére, uh -huh. mint a kedvenc párton. Uh -huh. Ergó, odafigyelek arra, hogy akiknek ez a dolguk, tehát professzionálisan odafigyelnek napi szinten a folyamatokra, azok mit javasolnak nekem, mint az ő szimpatizásoknak. Én ezt értem, hogy ennek de ennek már volt próbája a... egyébként korábban, amikor ez korábban kiderült, hogy így működik? A... Így műtödik, így műtödik. Tehát ha nem állítom, hogy nincs ebben némi eltérés. Tehát ha valaki mondjuk nagyon szereti a nem a által javasolt jelöltet, akkor egy, egy pár ember természetesen átszavazható és kontra, de ez nem jelenti azt, hogy a trendek ne lennének erősek. Tehát igen, az általában szokott őrten, amit a kedvenc pártunk javasolt, abba az irányba gondol, még gondoljuk, hogy az tényleg az, az, a, a mi elképzelésreiket az és az esetek 99 ával azt szokták választani a szimpatizánsok, amit a pártuk alvasol Hiszen, ha nem így lenne, akkor nem annak a pártnak lennének a szimpatizánsai, ha nagyon sokszor eltérne a véleményük. És könnyűen megmagyarázni a népnek, hogy miért ezt választják, és mi nem indítanak valakit? A Választó, sokkal racionálisabb és felkészülett különösen tekintettel azok a választók, akik egy politikai párt szimpatizánsai, ők pontosan tudják, hogy nagyon sok olyan tényezőt kell figyelembe venni egy politikai pártnak, amelyek összességében kell, hogy azt az eredményt elérjék, hogy az ő általuk képviselt közösség haladjon egy bizonyos úton. Tehát, hogy ez, ez, ez nem mondjuk egy három ösztetevős három szavas elmondatom volna, hanem nagyon sok tényező amit figyelembe kell venni. Ergó, ha én nem követem napi szinten a politikát, mint a pár szimpatizása, akkor én nyilvánvalóan igazodni fogok eh, praktikusan, eh, tudásbeli okán ahhoz, amit a számára... Oké, okay, hát akkor már csak egy kérdés, kérdés marad, hogy tételezzük fel, hogy rólad van szó, akit nem indítanak. Neked mennyire könnyű tudomásul venni azt, hogy technológiailag egyszerűbb, nem csak hogy egyszerűbb, hanem úgy tűnik, hogy hatékonyabb, hogyha egyébként az a két ember van, és egyébként te egy olyan konglomerátumnak vagy a tagja, amely akár indíthatna is. Ellenberger téged arra kér, hogy nem elég, hogy ne indulj, de támogassál valakit te is, miközben te szíved szerint indultál volna. Tudom alapvetően ilyenkor a fegyelmezettség, de egyébként ez mennyire tud megviselni egy embert, mert én azt feltételezném, hogy nagyon. Ez te, nem, ugye nem rólad szól, ez teljesen nyilvánvaló, én csak nem. azt mondom, hogy ez azért egy nem ritka azért eset. Voltam én, has, én ebben hasonló szikőben, pont ilyen konstrukcióban, évekkel ezelőtt. A helyzet az, hogyha valaki politikusnak gondolja magát, azzal bizonyos fegyárnazettség, mérséklet és idradság jár. Ha erre valaki nem képes, akkor nem biztos, hogy alkalmas politikusnak. Amikor uh, a Népstadion most már puskás aréna bár Népstadionak is hívják. Előtt megjelenték Olhalmi Ágnes, és arról volt hogy funkban rangadott rendezvényeket lehet tartani, képviselőtestületi ülést nem, akkor ugye egy olyan dologról van szó, miről már mi is beszéltünk, de vajon ennek a különbségnek a fenntartása az mennyiben érdeke? a hatalomnak. És ez azért egy érdekes kérdés, mert ezt szerintem senki nem vette, de Baranyi Krisztina például elmásérte nekem a héten, hogy ami az utca átnevezéseket illeti, abban ő egyedül döntött, és nem konzultált a pártokkal. Ennek volt akkora jelentősége, hogy nem akarta kitenni magát részint leszavazásnak, és annak se akarta kitenni magát, hogy ez a hír, ez kiszivárogja, nyilvánvalóan azok által, akik ezzel nem értenek egyet, és annyira nem, hogy egyben a sajtónak is elmondják, hogy mire készül a polgármester. Tehát ez az intézmény, ami most van, illetve nem az intézmény, hanem a működtetése, nézőpont kérdése, hogy mennyiben kedvez, vagy mennyiben kedvezőtlen a polgármester vagy polgármester asszony számára. Helyzet, Hiszen egy olyan döntést lehet... tud hozni, amit korábban antidemokratikusnak neveznének, most azonban a lehetőségek adottak ahhoz, hogy így járjon el, és lehet így minősíteni, de az az alap, ami korábban megvolt, az most nincs meg. Igen, lehetnek ilyen érdekességek, de ugyanakkor nem az ellenzéki polgármesterekre találták ki ezt a szabályt, hanem a születes polgármesterekre, akik elvettettek 2019 fizikus rendsőtén a többségüket, és akik most ezzel a rendkívüli élve és visszaélve, gyakorlatilag a többségük ellenében tudnak döntéseket megvalósítani. És ezzel élnek is, ebben a lehetősége legyen? Ezzel élnek is. Hát emlékezz, emlékezz vissza, azzal indult, ami elég nagy volt kavarásságosan, két tüntetes polgármester, az egyik az Lendettát tüntetett az ellenzéki testület ellen, leválasztotta az alpolgármester, a többséget adták. A másik úgy fogadott el költséget, hogy azon, az a teljes testület nem értett egyet. Ezek a visszaélésszerű hatalomgyakorlához minden fideszes polgármestert értik vol. Tehát úgy nagyon úgy tűnik, hogy a rendkívüli jogrendet két dolog miért a működés tényleg valamelyest akadályozza, indokolatlanul akadályozza. Ugyanakkor a fideszes polgármestereknek, akiknek nincs többségű ellenzék megtette már a települést, de még a polgármesteri széket éppen, hogy valahogy meg tudta tartani. Na azok számára ez egy nagyon komoly segítség, amíg ezt a rendszerű jogrendet tartják. A mostani körülmények között ember nem tudja, hogy ezt mennyi ideig tartják fenn, elvileg örökre. Igen, csak éppen a héten én már megörültem, hogy a Fidesz bejelentette, hogy a jogi személyiségeknek feloldják a a járványügyi változások alatti rendkívüli jogrendet, tehát lefordítom magyarra, KFC-k, különböző cége és társasági közgyűlések a jövőben már dönthetnek. De most, most mindenki dönthet, de egy háromfős kis képviselő testület nem, egy 22-fős testületülés nem, egy 33-fős budapesti közgyűlés nem. És hát kérdés az, hogy vajon miért? Tehát ha a járványügyi jogszabályok megengedik, hogy ötven ember egy zárt térben, eh, akár iratolványjal, akár anélkül, de találkozzon, akkor nem tudom eh, belátni, hogy ha találkozni, találkozhatunk, akkor jogi értelemben nem dönthetünk együtt. Igen. Hát ebben nem fogok tudni neked segíteni. Ezt a bérlakás törvényel kapcsolatos helyzetet, ezt pedig teljes elképedéssel nézem. Ugye Tóth Csabának permanens jelentése volt a héten, ugye, mert elmesélte, hogy a gazdasági bizottságot hogyan kerülték ki, és mondták, hogy akkor majd a törvényalkotási bizottságban tegnap majd valamit fog mondani Börössz László, de úgy látom egyébként a sajtója nagy érdeklődést, egy is lehet egyébként a vágy, hogy a sajtó előbb-utóbb iránt az érdeklődését, miközben hát ezért érdeklődést veszíteni lehet, de hát ez egy nagyon fontos dolog. Most már egyébként az a bujócska is fontos, ami ez ügyben történik, de terep a Törvényalkotási Bizottságon sem mondott az íg egyadt a világán semmit sem Böröcs László. Ezek a módosító indítványok így az azonnali, nagy valószínűség szerint nincsenek kidolgozva, tehát amikor Böröcs László körábban azt mondta, hogy ezek már készen van, akkor a Fidesz képviselője Uh, uh, szerintem hazudat nyilatkozta az alfainek potosskálni körösi. Anita, um, a jobbikos policitában. Vagy, vagy nem fejtette ki az igazság minden szóval Vagy nem, nem szóval iroda, Igen, nem de, de ezt. Um... Azt mondja, hogy meghallgatva és megértve a frakció álláspontját csak a főváros világörökségi részére vonatkozóan fogja támogatni a módosítást, de végül is azt leszámítva, hogy sikerült már a parlamentben legalább egyszer vitatkozni valamiről, amit módosítani fognak. Tehát mindenki elmondhatta a véleményét valamiről, amiről már akkor lehetett tudni, hogy nem lesz, vagy legalábbis nagy valószínűséggel lehetett tudni. Ez mennyire normális helyzet, hogy valami így lebeg? abszolút és nem is tudom, hogy hova akarják ezt kitutatni. Tehát volt egy kezdeményezés, ami arról szólt, hogy hogyan lehet a Budai Várban Bajer Zsoltot, meg Palkovics minisztert, meg még uh, csokost lakáshoz jutatni, lehetőleg ingyen. Ez volt a koncepció. Ehhez azt képest... írja nekem egy hallgatom, aki egyébként abszolút uh, mirvadó, hogy azt mondta, a Orbán Viktor fél nyolc és nyolc között, hogy nem sokára lehet testületi üléseket is tartani a Kossuth rádióban. Hát akkor meghallgatottuk a kérésünk, de majd látni szeretném a kormányrendeletet. Azért ez fantasztikus, nem, hogy az ember végül is fél nyolc és 8 között mi mindent megtudhat a hétköznapjait illetően, amiről az ember azt gondolná, hogy ez vagy másféleképpen is bonyolulhatna, de hát ez nálunk így van. Igen, ezt hát nálunk szlengben már úgy hívjuk, hogy a rádiós közdeny. Nem hogy normál országban, normális helyzetben, nem a rádióból tudjuk meg, hanem a kormány hivatalos értesítőjéből, a közlönyből, hogy milyen döntések. De abban is gond van, hiszen az meg 23 óra 56-kor jelenik meg, tehát az igazi közlönse, az igazi, a... már, már semmi se az igazi, minden új. Igen, de hát a jó az még szebb, hiszen az ilyen érdekes törvények, mint ez a lakástörvény is, de számos más, az mindig valahogy 23:50 és 2355 kor szokták beadni a parlamentnek. Az összes ilyen egy gyomorforgató vagy, vagy felháborító törvénykezés, az valahogy mindig ilyen késő időpontban születik, mint hogyha üdetes vonatják, Ebben a késői órában találnátok a Jó, A héten vendége volt Vénaszái Mártó, csak visszatérve, amiről beszéltünk, és ott ugye kiderült, a salátatörvény is szól bizonyos lakásokról, de a kettő nem fedi le egymást. Azok nagyon nagy, és csak bizonyos helyeken lévő lakásokkal kapcsolatos, de mégis van egy ilyen foglalatosság a bérlakásokkal, annak függvényében, hogy világörökségi részen vannak. A bőröc esetében talán nem csak azzal, és itt hagytuk a hogy ez, ez most ugye a lebegésnél tartottunk. Igen, nem tudok ennél most többet mondani. Az, hogy ez társadalmilag rossz, és nagyon keveseknek jó, és az ország valamennyi lakóját, ha úgy megkárosítja ezek a tények, emiatt nyilvánvalóan, nyilvánvaló okból hátrált meg a Fidesz ebből a törvénytől, de még nem találta meg a fogást, hogy ezt hogyan kéne kialítani úgy, hogy ne szenvedjenek perszi Szerintem sehogy, mert hogy ö, olyan módon kijavítani, reparálni ezt már nem lehet, hogy ne szenvedjenek a kis de a tisztesség meg a józanét mégiscsak azt kívánja, hogy gyorsan tegyék meg, korrigáljanak, aztán haladjanak tovább, és Nyilván ezer dolog lesz még, amivel meg akarják szerezni a választ. Jó, mindenkinek a saját problémája fontos, így aztán Vénaszái márta egy internetes fórumon arra a kérdésre, hogy egyébként a bérlakásprogram hogy folytatódik az első kerületben, azt írta teljesen érthető módon, hogy hát ez iget a világán nem tud semmi sem mondani addig, amíg fel nem száll a füst, vagy ki nem derül, hogy visszavonják, mert addig az ember felelősen a kerületi bérlakás, Ról nem tud dönteni. Ugyanígy van ez zuglóban, tehát, hogy egyébként te felfüggesztetted -e az ezekkel kapcsolatos döntéseket, programokat arra való tekintette, hogy fogalmad nincs, hogy a bérlakás állománynak a jövője hogy alakul annak függvényében, hogy milyen jogszabály születik vagy nem születik. Az előkészítéseket nem függesztettem fel, de a döntéseket igen, tehát addig nem döntünk lakásúgyban, amíg ez a törvény a helyére nem kerül. Valóban, ahogy te is mondtad, nagyon súlyos következményei lehetnek, ha az önkormányzat most dönt. Persze, ugye maga a jogszabály az tavaly december óta lenne hatályos, de az viszont ölegesen, ami egy érdekes kérdés. De mondom, amíg nem szállt föl a tűz, azért nincs az ország egyetlen önkormányzati vezető, aki az ott esetben objektív módon tudna dönteni. Szombaton délután ott leszel -e a hősök terén? Vagy ha nem is leszel Igen. ott, akkor, akkor az egyet, együttérzésedről biztosítod mindazokat, akik ott fölvonulnak? Nem, ott leszek. Ott lesz. ott lesz. És remélem, hogy sokszor, sokszor 500-an ott, mert erre is rölítem a figyelmet, hogy onnan nagyjából 200 méterre a Városvigeti Műjégpálya betonyán, kialakított szurkolói tábor, ami 16 ezer méter, az gól bon nélkül engedélye 11 ezer fő, főt várhat. Eből... Nem, er, rosszul tudod, 17 000 embert várhat, de 11 ezer emberrel már elégedettek lennének. Én ugye minden héten beszélgetek Füriás Balázsal és... Nem, el, elvileg, csak 10, elvileg csak 11 ezer ember mehet be, és 16 ezer méter áll. Én, én, nem, nem, én nem ezeket a számokat hallottam, de lehet, hogy te többet tudsz. Én viszont ott voltam azon az egyetet, Jó, akkor a Jó, akkor, akkor te többet tudsz. Akkor visszavonultam. Igen, de a lényeg, a lényeg az, hogy mégiscsak egy lesz egy, egy ember. A hősök meg elég nagy, tehát ott mondjuk azért 501 ember már szabálytalannak irősül a kormányrendelet szerint. Tehát politikai esemény 501 főig, foci esemény 11 ezer főig. Ez és akkor a, a Puskás Arénáról még nem beszéltünk a 68-5-as részszámában. Igen, e, ez, ezt vertem. Kettős méretvérengődik, de csak így kívülről. De nem, ezt értem, mint hogy ugye maga a, a, a technológiája is, ahogy ezt meg lehet rendezni, az most azért lesz olyan, mert június 14 étől változik a szabályozás, és addig ezeket az 500 fős csoportokat lehet csak a rendőrséggel elfogadtatni. Igen. Hát ember legyen a talpán, aki ebben kiúkozódik. A... Tehát mondom, sportesemény eh, 14 előtt is találkozott. Igen. 11 18000 spanyol magával. És rákérdeztem, hogy mennyi a várható létszám, Mondták, hogy igen. minden egy elkeletet. 68 ezer emberre számítanak például a pusztás a a 11. -e, is, meg sem. Beszéltem már erről hat házi elkossal, és most veled beszélgetek, hogy az értelmiségi fanyalgás és finnyáság most abban a periódusban, ami megelőzi az választásokat és a választójogi törvényből adódóan az embernek tudomásul kell vennie olyan dolgokat, amelyeket egyébként a választójogi törvénytől függetlenül nem fogadnál. Te, mint értelmiségi, úgy gondolod, hogy ezzel a finnyássággal, ezzel átmenetileg fel kell hagyni akkor is, ha az ember berzenkedik ellene. És ezt összekötöm azzal a fanyalgással, ami pedig azzal volt kapcsolatos, hogy vajon tényleg budúzni lehet-e a fudánt azáltal, hogy olyan utcanév táblák kerülnek ki, mint amilyenek kikerülnek. Hozzáté, vagy abban is meghallgatnák téged, hogy igaz-e, hogy csak a fővárosi közgyűlés engedélyével lehetett, vagy a, ezt megtenni belét, hogy a fővárosi közgyűlésnek kellett volna döntenie, de ezt is eldönthette egyébként. Ezek szerint talán Karácsony gerge egyedül, mint hogy egyébként eldöntötte egyedül Baranyi Krisztina, és aztán jöttek mások, akik meg azt mondták, hogy hát ők se támogatják a Fudánt, de a székelyektől kezdve a legkülönböző belorusz embereket is e, ilyen alapon meg lehetne tenni utcanévtáblának, tehát összefoglalva, ha azt kérdezed, hogy mit kérdezek, akkor azt kérdezem, hogy ezek ugyan mind igazságok, de most nem annak van itt az ideje, ha egyáltalán ilyen létezik, amikor az ember ezeket felhozza. De tegyük a helyére, mert az a szudán sokak szemében már egyfajta szimbólumá vált. A Sudánnal nem az a baj, hogy egy kínai egyetem, egy kínai elit egyetem most, hogy a párhoz mennyire van hogy nincs az most tegyük is félre, egy kínai egyetem Budapestre szeretne egy hangul. Ne nem a finanszírozása, vagy. vagy az, hogy a diákváros hogyan e, szűnik meg abból adódóan, De. hogy felcserélődnek a helyszínek, és nem ezt ígérte a kormány. Értem én, Ebből együtt? Na, szóval, oké, okay, csak mégis csak magyar erősítsem meg a saját Oké. Okay. Tehát nem az a probléma, fele, hogy jön egy kínai egyetem, hanem kiszorítja a magyar fiatalokat a Budapesten tanuló egyébként vidéki diákokat, a kutatási bankokra, azáltal, hogy nem lesz kollégisérül Nem mellesleg a Dunapart legszebb részét, ami a fejlődés szempontjában a legszebb részét erre volt kitalálva, ezt is elvenné tőlük, és harm, eh, talán a politikai szempontból a legkevésbé, de mégiscsak a legfontosabb szempontból az a ságilag, hogy ezt mind nekünk kéne állni. Tehát eh, idejön egy kínai egyetem, 540 milliárd forintos hitelt ad nekünk, amit vissza kell adnunk, és mi viszont ajándékban nekik adjuk az egyetemet, tehát 540 milliárd forintot a Kínának ajándékozunk, és ha ez nem lenne elég, akkor még évente 15 és 30 milliárd forint közötti összeget a működésükre biztosítunk, azért, hogy a kínai e, egyetemi oktatóknak legyen 3 milliós fizetése, szemben a magyar oktatókkal, akikre nem ennyire gondosan tekint a kormány. Tehát ez a nonsens kategória, amiben... E, sárba és lábba vannak kiporban a magyar érdekek. Tehát ha valami azárulás, akkor őszintén szólva erre ez a legerősebb, jelzősebb túlzás. Oké, okay, ezt akartam kérdezni tőled és Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jövő éten folytatjuk. Szépen, tovább is szépen, Én szépen. is köszönöm. Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét. Önök egy támogatott beszélgetést hallottak. Sule 06191168, óhaj, sóhaj, panasz, akármi. Reggelt. Jó reggel. Jó reggel. Hogy tetszik lenni? Köszönöm kedves kérdését, jól. Hogy szolgál kedves egészsége? Szintén jól. Viszont hallása? E és a külpolitika... Arról beszélgettem Navras és Tibor, hogy őt mennyire meglepte, hogy kiderült, hogy ezek a repülőgépről való leszállítások, ezek egyáltalán nem egyedi esetek. Most hirtelen kiderül, hogy ez nem egyedül Belarusban jellemző a világra. Illetve Belarus nem jellemző, de hogy nem kizárólag ott történt a világban? Hát ez így igaz, bár hát, ha ketten ugyanazt csinálják, az nem ugyanaz mindig. De hát igen, ezek, ezek veszélyes dolgok, hogyha bárki egyszer kinyit egy ilyen pandóra szerencét, hogy mondani szokták. Tehát nem jó dolog, hogyha valaki ezzel elkezd játszani. Hozzátéve egy nagyon mókás volt, hát mókás. Hát ugye, amit te mondtál, nagyjából azt látta az ember visszaigazolva, amikor ott hajókáztak a krémnél. Mákik hajókák ahogy a Lukasenko és a Putyin. Hát igen, igen. igen hát... Euh... Nézd, az az igazság, hogy valószínűleg Belarus egy időre elveszett, tehát ez egy ilyen fekete luk lesz. Na, csak az, a kérdés, a hogy, dolgoknak... az a kérdés, hogy Oroszország is elveszette, mert akkor már egy viszonylag nagyobb luk jött létre. Hát Oroszország bizonyos szempontból régen elveszett, de, de Oroszország mégiscsak egy nagy hatalom, amelyel szemben úgy kell viselkedni, hogy egy nagy hatalommal, egy atomhatalommal szemben viselkednek, tehát azzal mindig valamilyen módon boltolni kell, akármi történik. Ö, ezt nyilván beloros esetében egészen van. A Magyarországon, ahogy az emberek szokták mondani, a lábukkal szavaznak az emberek a tekintetben, hogy mit gondolnak az országról, és hát a fiataloknak egy jelentős része. Most a pandémiát követően, vagy a pandémia az nem volt jellemző, a Brexitből adódóan Anglia megítélése is jelentősen változott, és az odavaló kiutazók száma is változóban lesz, de vajon? Ezekben az országokban mennyire jellemző az, hogy akik más életet akarnak élni, átmetleg tartósan azt az útját választják, hogy lábukkal szavazva elhagyják azt az országot már, ha lehet? Nagyon jellemző. Egyébként említett az Oroszországot. Amikor Oroszországban, meg, amikor a Szovjetunió megbukott, és Oroszországban létrejött egy többé-kevésbé kapitalista rendszer, akkor iszonyú mennyiségű fiatal, meg nem fiatal, meg szakember távozott. Egész iparágok, vagy egész kutatóintézetek tűntek el, és mentek kellemesebb helyekre, ami már stratégiai problémát is okozott, és okoz még a mai napig Oroszországnak. Tehát ez egy alapvetően olyan dolog, hogy egyrészt ugye szelep, gőzleelesztő szerep, tehát aki nem akar ott lenni, az elmegy, és az csak hozgondolt ott otthon a mindenfajta féli és egész diktátoroknak. Másrészt viszont, hát azért a, általában a legjobbak szoktak elmenni. Szóval, aki elindul valahová, ez egy nagyon érdekes dolog, a migránsok általában a lakosságnak egy sokkal képzettebb, és sokkal hatékonyabb, szívósabb, sikeresebb részét képezik, mint a többiek. Tehát akik most ez arra a migránsra is, aki elindul Szenegából és elérkezik Berlinbe. Próbáld meg te, gyalog ezt az utat megtenni. Nem biztos, hogy sikerülni fog neked. Barcelonában. Magyarán... Marcell, magyar... Magyarán a migránsra szükség van. a egyébként... Más, én... Másféleképpen kérdezem, te, te saját magadat uh, pontosan különni, el tudod különíteni a migrástól, mert te is egy ilyen... Tehát azért, mint külpolitikai tudósító, aki egyébként az élete zömét távol tölti, e tekintetben azért egy furabogár vagy? Jó, ebben a szempontból vagyok, mint egy diplomata. É, egy, igen, tudtam, migrán... hogy ki fogsz térni, persze. Nem, hát most a szó, ha úgy tetszik, a szó az önképem, tehát én, én végül is nem a Bródi Sándor utcába mentem be, hát most már ugye hol van a Bródi Sándor utca, a Királyi Rádió a, a dolgozni, hanem ugyanazt a munkát, amit ott végeztem, ugyanazt a feladatot el a mindenkori irodámba, ha volt, vagy a lakásomban általában az volt, külföldön végeztem. Tehát nem éreztem különbséget, hiszen ugyanabban a rádióban szólaltam meg, ugyanazokat a dolgokat csináltam, csak hát egy, egy más funkcióban. Most ez egy kicsit persze változott, sőt, nagyon változott, de kérdésed annyiban jogos, hogy ugyanezt a kérdést föltettem egyébként más magyaroknak is itt élő magyaroknak. Nem, hát nagyon érdekes dolgok voltak. Em, sose felejtem el, hogy a, a Brüsszelben még volt, emlékszel ez a népszavazás, hogy akarod-e, hogy a migránsok megerősakolják anyukádat, tud emlékszel? Volt persze, egy ilyen... persze, igen, hát igen, igen. igen És igen. akkor, igen, igen, igen. Na és akkor ö, elmentem a követségre, ahol, ahol hát szintén szavaztak Urak és hölgyek, és kijött valaki, és, és kérdeztem, hogy mégis hát miért... Ö, hogyan számított, a többség elküldött a felébe, hogy magán ütte, és jó. Volt, aki elmondta, pró és kontraszt. valaki pedig azt mondta, hogy igen, hát természetesen, mert nem akarom, hogy az legyen, mint itt Belgiumban. Mondom, mégis mi van itt Belgiumban? Ja, tele vagyunk migránssal, mondja. De ránéztem, és mondom, és maga. És erre sose feleltem ezt a pillantást, rám nézett, teljesen felháborodtam, hogy hogy lehet ilyet kérdezni, beült a kocsola, becsapta ajtót, és vállat nélkül elhajtott. Szóval ezek tényleg abszurd dolgok, és ugyanezt egyébként átéltem egy másik helyzetben, de hát mondjuk csak képernyőn, amikor a Brexit volt. És akkor az utolsó héten, a Brexit előtti utolsó héten néztem a BBC, mert kíváncsi voltam mégis, hogy, hogy még mi lesz. És, és sose felejtem el azt a riportot, amikor ott áll egy úra utca közepén, és ő mondja, hogy nézzék meg. Itt is egy lengyel lakik, ott is egy lengyel lakik, ott a, a sarkon is egy lengyel lakik, ide jönnek és elvetik a munkákat, mondja, és teljesen pakisztáni volt. Tehát ez a, ez a tényleg, ez a hamis tudat, hogy, hogy ha én már belülök a kupéba, Viac Gábor, mert ugye ma, manapság már ez a teljesen pakisztáni volt, ez például, ha itt most itt fiatalokkal lennék körbevéve, mondjuk most már egy héten kétszer eh, körbeveszem magamat ifjúsággal, és egészen más jelegű műsor készültek egy fejlencsik, könnyen lehetséges, hogy azt mondanák, hogy ez így politikailag inkorrekt? Bizonyára, és az is valóban de hát e, most egy... És a vesz és, és ki tudja, hogy hány éve laknak ott, tehát e, ugye azért... És? Eb, ma, és e, a, annyiban, hogy... És a, hány, és a lengyel hány évvel, akik ott, hát, érted, van valahol egy határozat És mi zsidók, ki tudja, hogy már. mikor települtünk idebe Galiciából, hát érted? Így van, Hát pont ezért, én, én, én nem azt akarom, én ezzel egyáltalán nem a, nem a, a, a pakisztánit akartam hogy mondjam mint pakisztáni voltában sérteni, hanem azt akartam mondani, hogy valaki aki belép mondom, belépek a kupéba, leülök és innentől kezdve az, az én kupém és ha valaki be akar jönni a, a, akkor csúnyán nézek rá, mert mit zavarja az én köreimet, miközben öt perccel előtte még én rám ugyanígy néztek az akkor ott ülők. Én ezzel csak ezt az abszolút helyzetet akartam jelenlegni. Politikailag a megfogalmazás inkorrekt volt valóban, de hát egy ilyen reggeli, laza beszélgetés nem, nem, nem húznak mindjárt fel az első lámpavasra, csak a másodikra Nemes Gábort akartam éppen felhúzni a lámpavasra Ővel beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Barcelon az e tekintetben egy milyen hely? Tehát, hogy, hogy milyen negyedei vannak? Én sokszor voltam Barcelonában, de meg nem mondanám, hogy milyen negyedei vannak, ha vannak egyébként bevándorló negyedei. Vannak vannak hát vannak negyedek, ahol több a bevándorok. hát Nagyon érdekes, például én, ahol itt lakom, ebben a házban szerintem a legnépesebb ö, nemzetiség a kínai. Tehát itt minden emeleten van legalább egy kínai, de van ahol kettő is. Már úgy értem család. Tehát ö, ö, itt, ők, ők itt vannak, és, és valahol itt vannak, itt kell, hogy legyenek az oroszok is, csak abból gondolom, hogy itt van az orosz bolt. És én is oda járok, és, és veszem a, a brinzát. Szóval, és hát aztán vannak a főleg a nagy arab és egyéb negyedek. Elnézést, amit van, mondtál, az egy sajt? Igen, igen, igen. Mert egy én is szoktam venni, de azt nem tudtam, hogy az orosz brinza az jobb. Hát egyébként az orosz brinzát Németországban gyártják. Majdnem minden orosz árut, amit. amit otthon vett el az orosz boltba, azt majdnem mind Németországa vagy gyertek, mert ugye otthon a legnagyobb orosz hát ö, ö, ilyen lakossága, akik nem, nem az, nem az Egyesült Államokban nem, hát, tudom, hogy Brighton Európában. beach nagyon sokan vannak, az tapasztaltam. Igen, de... igen, nem, nem, Európában. Tehát Európában az oroszországból ö, származó, különböző kivándorlóknak a legnagyobb része az van. De Barcelona azért egy érdekes dolog. De olyan... még valamit ezzel kapcsolatban, az evidense, hogy egyébként, vagy min múlik, tehát ha magadból indulsz ki de nem kell, hogy magadból kintudj, csak egyszerűbb. Hogy ha már egyébként én elmegyek a hazámból egy másik helyre, akkor miért hozok létre egy szegreg szegregátumot azokkal, akikkel el, együtt hagytam el az országot, vagy Egyáltalán nem biztos, hogy azonos okból, nem azonos időben, nem azonos neműek vagyunk, az ország más pontjára jöttünk el, tehát hogy ez egészen más volt az oka, hogy eljöttünk, de amikor elmegyünk onnan, akkor hirtelen ahova megyünk, ott egyébként azokkal költözünk össze, vagy legalábbis egy helyre megyünk, akik egyébként nagyjából ugyanonnal jöttek, eltérő okokból, mint én. Ez evidens, vagy pedig uh, nem. Igen, ennek praktikus okai is vannak. Tehát vannak lelki okai nyilván, de egészetben praktikus okai vannak. Hát nagyon nehéz egy új környezetben megállni a helyedet, és akkor mégiscsak jó, hogyha van valaki olyan, aki, aki a nyelvét beszéled, aki ismeri a problémáidat, és aki esetben adott esetben tud neked segíteni. Tehát ez, ez, ez mindenütt így van. Egyébként ma már az okos ö, ö, Hát országok ő, igyekeznek a, a gettósodást megakadályozni, mert eleve a bevándorlásnál igyekeznek elszórni, szétszórni őket. Mondván, hogy lehet, hogy az első nap, vagy első hétben, vagy első évben nehezebb lesz, de aztán mostanában sokkal könnyebb lesz, és, és megóvnak téged attól, hogy, hogy ebbe a gettó létbe szoruljál, mert ennek azért negatív... Igen, erről egészen fantasztikus filmek készültek az elmúlt időben, volt egy Dán, vagy van most egy Dán film, és hát nagyon sok francia film szól erről. De a Barcelonára még hagyj válaszoljak, mert, mert ez, ez jól mutatja, hogy a dolgokat tényleg érdemes történetükben nézni. Tehát ugye Barcelona meg egész Katalónia eleve egy bevándorló ország, tehát itt ugye a lakosságnak nagyjából a fele Spanyolország más részéből jött. És ők ugye úgy kezdtek, hogy, hogy először andalúziai ö, szobalányok, ugye, vagy andalúziai e, házmesterek, vagy, e, tehát így jöttek mindenhonnan, de nem csak andalúziában, de mondjuk az volt a jellemzőm, az volt a legszegényebb és a legnépesebb, és leginkább agrár része Spanyolországnak. És onnan jöttek, aztán jöttek a gyári munkások, és a többi, és a többi. Tehát, Spanyol, tehát barcelona eleve volt egy hatalmas országon belüli bevándorlás, ami nyilván valami fajta feszültséget nyilván okozott a most igézővetet ős szembe. Tehát Spanyolország nem egy egységes homogén ország, az nem azt jelenti, hogy Bás Kiskun megyéből átmegyek Győrbe, hanem egy olyan helyre megyek, ahol más nyelvet beszélnek. A katalánok ugye katalánul beszélnek. Na most ez volt az első hullám, és aztán, aztán jöttek ugye a, a mindenfajta hát ideiglenes és, és, és hosszatartó be, be, bevándorlások. Hát az arabok egy része a ugye marokkóval, ha spanyol gyarmat volt, vagy egy részük, meg, meg spanyol gyarmat volt, meg a ja, délszaharai spanyol gyarmat volt. Tehát eleve ott voltak kapcsolatok, fizikailag is földre a legközelebb vannak. Tehát jöttek. Ezek egy rész egyébként tovább ment. Én például, amikor Brüsszelben bevásároltam az én török, arab és egyéb boltomba, akkor általában spanyolul beszéltem az eladókkal, mert ők spanyolországból tovább jött marokkóiak voltak. És... És, és hát ez egy, ez egy ilyen állandó mozgás, és aztán jöttek el a románok, egy időre rengeteg román állatott el Nyugat-Európát, ugye főleg akkor, amikor ö, beléptek az Európai Unióba, Olaszországba, és aztán amikor jöttek a gazdasági nehézségek, akkor ők nem, egy részük nem telepedett le, nem próbálta meghúzni meg, hanem visszament, vagy máshova ment. És, és ezek a, és akkor még ehhez jön az, hogy iszonyú mennyiségű, hát, ö, a, a turista és a, és a, a, a letelepedő vagy, vagy bevándorló közötti ö, spektrumbon elhúz, meglévő és, és annak különböző részét elfoglaló ember van mászká az utcán. Tehát Barcelonában igazából az a furcsa, hogyha nem... Oké, okay. hagyjuk el is Menjünk el Oroszországba. Ki az, aki Oroszországba vándorol? Ó, hát Oroszországba... Hát legalább 10 millióan vannak, a volt, a volt szovjet köztársaságokból. De a Nem, nem, ez, ez, ez, ez munka. Hát uh -huh. aztán lehet, hogy családegyesítés van, de ez munka, és nem is könnyű megbejönni. Hát gondolod, hogy Kirgiz van a nemzeti jövedelem felét a oroszságban dolgozó borzasztó körülmények és borzasztó. körülmények között és borzasztó kevés pénzért dolgozó kirgiz vendégmunkások küldik haza. Uh -huh. De ugyanez áll a tadzsikokra, az üzbégekre, nem tudom mindenkire, például nagyon érdekes, hogy valaha ugye a tatárok, akik, akik az oroszországi tatárok, aztán, akik Oroszország belső részeinben latnak, tehát nem, nem a krími tatárokról van szó, azok adták valaha például a Moszkvában, még a cári időkben a házmestereket, ez klasszikus volt, a házmester az tatár. Ma a házmester Tadsik. Tehát a, a, aki ö, söpri az utcát a, a, a ház előtt. Ö, tehát ö, nagyon sok ilyen van. Tehát, akkor el kell a, vége, a végeig a sorban, ki az, aki Tadzsikisztánba és Kirgizisztánba vándorol be? Vagy eljutunk a sor végén oda, hogy oda nem hát megy oda, senki? Oda, oda nem megy senki, onnan elmennek. Tehát onnan elmennek. De egyébként rengeteg most, nem tudom most mi van, mert most ugye a háb... Utoljára a Krim előtt, meg, meg a Majdan előtt jártam Oroszországban is, meg ö, Ukrajnában is, de például rengeteg ukrán munkás van, másfél millió ukrán dolgozott Oroszországban. Tehát nem olyanok, hogy már rengeteg ukrán van Oroszországban, mert ugye ez egy, egy nagy keveredés volt a belül, hanem akik ma is ukrán állampolgárok, és jöntek át dolgozni. Például a buszvezetők jelentős része valami, ez érdekes, hogy ilyen szakmák néha hogy, hogy hogy egyszer csak telítődnek, tehát például az építőmunkások jelentős része az közép de például az ukránok azok inkább a szállításba szálltak be valahogy. Mondom, nem ez azonos, az kategor... régi okay. nem azonos kategória, de maradunk az otthoniaknál és a nem otthoniaknál. Most éppen még nem kezdődött el, még nem, nincs csúcsrajárat járatva, csak a hónap második felétől van idegenforgalom. Mi a helyzet most Spanyolországgal? Ugye a turizmus uh, beutazás, kiutazás ma éppen negyediké 8 óra 51-kor mi a szabály, ha egyáltalán tudod, mert én például, Igen. ha nekem ebből le kéne vizsgáznom, szerintem én tuti, hogy megbuknék. Mármint, hogy Igen, innen hova lát Naponta változik, de, de borzasztóan próbálják csalogatni a turistákat. Ö, persze, hát ez a melyik ujjamat harapjam, ugye jöjjön a turista, de lehetőleg ne hozza a vírust. Ö, Én milyen körülmények között mehetnék oda? Ö, te neked még PCR kell. Ö, na most az oltási igazolvány ugye az még mindig nincs megoldva. Ha, ha igaz, akkor hónap közepétől kezdvel fog működni valamilyen szinten az európai oltási igazolvány. Ö, de tehát amikor én idejöttem, ez most már több mint egy hónap, nem egy hónapja körülbelül, igen. Akkor nekem kellett egy pcr tesztet csinálni otthon, amit utoljára akkor néztek, mikor felszálltam a repülőre, tehát magyarok néztek, tehát csak a magyar Ferihegyi alkalmazott nézte. Utána föltöltöttem, van egy, van egy ilyen spanyol app, egy spanyol alkalmazás, amire föl kell tölteni minden ilyen adatot magadról, egészségügyit, oda bejutott, hogy van ez az érvényes pénzszer, teszed ekkor és ekkor, amit a kutya nem ellenőri Spanyolországban. Hanem akkor elküldjenek neked ilyen QR kódot, és azt, azt fölvillantod a, a leolvasó előtt, és jössz be az országba. Tehát igyekeznek nagyon beengedni mindenkit, ugye érdekes módon ugye a németek azt hiszem másfél hete hoztak egy határozatot, hogy egy döntés, hogy nem engednek be angolokat, vagy beengednek, de csak még a tesztje van akkor messze is. Messze a németek a legszigorúbbak, én... aztán jönnek az angolok, de a németek azok nagyon. Igen, de ez a speciál pont az angolokra vonatkozott, amikor ott megjelent az indiai variáns. Na most nem tudom, hogy ez még érvényben van, mert az ott az indiai variáns már máshogy is van. De például ugyanaznap jelentette be a. A spanyol miniszterelnök, hogy ö, jöhetnek, és, és a múlt két óta jöhetnek is az angolok elben teszt nélkül, de gyakorlatilag ö, azért az azért mégse így van. Tehát ö, ö, azért, azért igenis nézik, hogy, hogy, hogy, hogy van-e holtársi gazdolvány, a -e, meg, meg jöhet teszt nélkül, de akkor menjen karantéma. Szóval lényegében nem változott. A spanyolok nagyon erősen ráfeküdtek az idegenfogalomban, és most már látszik is, tehát most már, már látom, hogy vannak is turisták a legkülönböző helyekről. Fény, találtam Nézd, a június 13-ára, akkor ugye nézhetnél engem, de ez nem vagyok egy nagy élmény, egy csomag nélkül 6700 forintért mehetnék el Barcelonába. Tudok róla, én is így. Én, én amikor Barcelonából megyek haza, vagy jövök vissza, akkor azt csinálom, hogy veszek három-négy repülőjegyet különböző De időpontokra. Mesélsz, tehát csak nem tudod, és akkor hagyod őket elveszni? Vagy milyen helyzet? Hát egy része elvész, egy része, meg aleve lemondják. <gül> tehát az nem vész el. Most is, most is van a a, a és a számlámon pénz, mert, mert lemondtak. Ha lemondják, akkor ajánlanak másikat? Hát... Nem, hát akkor vehetsz más. nem, nem ajánlom a közel másikat, hanem akkor ugye. De annyira, ki, a fiaséget csak van. annyira más a helyzetnek, hát azért megmondom neked őszintén, azért én némileg meglepődtem most ezen a 6740-en. Igen, igen. Hát ezek ebbe van egy kis promóció, de nagyjából ezek az árak. Nem ugye a fel, a... azt, azt adja ki, mert én egy június hatodikait néztem, és egy június hatodikaira azt mondja, hogy az 21 ezer, de hogyha nem ragaszkodom a dátumhoz, akkor küld nekem ilyen oszlopokat, és az oszlop nagyság mutatja a pénzt, és június 13-ára volt a legkisebb az oszlop méret. Így van, Oké, okay. ott vagyok Barcelonában, Barcelonában mentesítelek téged attól, hogy nálad lakjak, meg magamat is attól, hogy azt mondjad, hogy hosszú mondatok végén végélet, hát János Keméz, nagyon jó ötlet, de most ez is ez a probléma van. A szállásra mit kérnek tőlem? Semmit. Semmit? Ha Nem vagy, a kóban vagy. Hát persze. Múzeumban mehetek? Hát ez, ez régen. Na most ez a, ez a másik, hogy... Mert nálunk ugye te nem mehetsz múzeumban, ha spanyol vagy. Igen, de nem most. Én hónapok óta járok múzeumban, Színházba Én érten, de most éppen, a... éppen adásban vagy, tehát, amikor ad, Igen. El, tehát azért nem vagy mindig adásban, Gábor, azért lásd be. Most adásban. Jó, beszél. jó. Most így, van, vagy. így van, tehát tegnap előtt láttam, a, vagy hallgattam Anczosi Muttert, e, két hónapja a Sif Andrást, e, színházban voltam, e, vendéglőben rendezett, mindig is ültem, volt idő, amikor csak a teraszon, de aztán hosszú ideje, hónapok óta bent is, és folyamatosan egy hónap kihagyással végig az egész pandémiát. Hát akkor, amikor nyitva volt, mert azért voltam, amikor nem volt nyitva. Mondom, egy hónap kihagyás. Most a második hullámot, az első hullámot egyébként is sikerült Magyarországon neked, nem? Tehát arról nem tudok beszámolni. De amióta aztán visszajöttem, és viszonylag mozgok, azóta Azóta tulajdonképpen mondom, egy hónap kivételem meg, amikor éppen otthon vagyok, mindig jártam úszni. Tehát itt nagyon ilyen finom hangolással csinálták ezeket a dolgokat, tehát mehetek az úszodába, de úgy de meg van egy alkalmazásom, megnézem. Van egy korlátozott számú hely minden fél órára, van, amikor egy órára is kérhetek, de és akkor, és akkor fél órára bemegyek, én 15 kor megyek minden nap úszni, mert akkor nagy valószínűséggel még egy én is akartam menni terve púszni, de aztán elvitte a cica. Jövő hét, Gábor. Nem, ezt csak azért mondom, hogy, hogy tehát van ez a fajék egyszerűségű döntés, hogy igen, nem, mindent lezárok, semmit se zárok le. És van aztán, hogy lezárom, korlátozom, meggondolom, hogy hogy érdemes ö, vendéglőbe, esetleg csak a 30%-ot engedek be a belső térbe, de... de megnézem, hogy hány méterre vannak egymástól az emberek. Szóval ezeket kiszámolom, megnézem, hogy például meg valaha is valaki színházba. Egyébként most is az volt, a, a muternel is úgy volt, hogy minden, tehát ugye általában párok mennek, és akkor két ülés, egy, egy szabad. Két ülés, egy szabad. Tehát ez, azért vigyáznak erre, de most például már nem volt az, ami, ami korábban egyértelmű volt, hogy hogy amikor vége van az előadásnak, akkor azt mondja, a hangos beszél, hogy akkor most arra kérem a harmadik sor, hogy távozzon a többiek üljenek, akkor most a negyedik sor és a többi, tehát hogy ne nagyon tolódjanak össze. Ma már ezt nem kérték, nem tudom, hogy a lazaság miatt, vagy azért, mert szerennyen a helyzet. Vigyázz magadra, édesfélem! Te is! 061911168 Bármilyen témában nem sokáig. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ezt is túléltem pedig hát Háromkor, amikor felkeltem, hogy tegnap nekem milyen estén volt, arról tudnék még egy ugyanennyit beszélni a Csernósnak. De elviszem a saját teremhez, Meg a honpolához. nulla Ha senki se telefonál, akkor nem fogom húzni az itt levők idejét, hiszen akkor ők már most elmehetnének. 061 először 1911 168 másodszor Jó, akkor feljööm a tékomos embert. De azt már adáson kívül fogom tenni. A tékommal egy életre összebútoroztam, majd látom. Döröpont, pont